Астрит Линдгрен, мили мой мил, превод, Антуанета Приматарова Милчева, CHITANKA Info. той не спира ни денем, ни нощем. Някой от вас да е слушал радио на 15 октомври миналата година. Някой от вас да е чул съобщението за изчезналото момче. Съобщението гласеше, стокхолмската полиция издирва 9 годишния Бео Вилхел Мулсон, който от онзи ден, около 6 часа вечерта, не се е прибирал у дома си на улица Опланска, 13. Бео Вилхелмолсон е Русокос и Синеок и в деня на изчезването е бил облечен с къси кафяви панталони, сив плетен полувер и малко червено кепе. Сведения за изчезналото момче се приемат от всички полицейски участъци. Да, тъй гласеше съобщението. Но за Бео Вилхелмолсон не се получиха никакви сведения. Той просто изчезна. Тъй и не се разбра какво е станало. И до ден днешен никой нищо не знае за него. Като изключим мен. Защото аз съм Бео Вилхел Мулсон. Ех, да можех да разкажа цялата история поне на Бенка. Бенка беше мой другар в игрите. И той живее на улица, Опланска. Казва се всъщност Бенкт, но всички му викат Бенка. Мен, разбира се, също не ме наричат Бео Вилхел Мулсон. Викат ми просто Белсе. Искам да кажа, викаха ми просто Белсе. Сега, нали изчезнах, не могат да ме наричат никак. Бео Вилхел ми викаха само Леля Едла и Чичо Сикстен. Същност Чичо Сикстен не ме наричаше никак. Той просто никога не се обръщаше към мен. Живеех при Леля Едла и Чичо Сикстен, защото те ме бяха осиновили. Взели ме от дома си, когато съм бил на една година. Преди това съм бил в сиропиталище. Оттам ме взела Леля Едла. Тя искала момиче, но нямало момиченца. Така се спряла на мен макар че двамата с Чичо Сикстен не обичат момчета. Във всеки случай не когато са 8-9 годишни. На двамата им се струваше, че в къщата се вдига премного врява, че навличам премного кал, когато се връщам след игра в Тегневската градина, че разхвърлям дрехите си по цялата къща, че приказвам и се смея прекалено високо. Денят, в който бях прекрачил дома им, бе за едла черен ден в живота и кратко и тя не пропускаше случай да ми го повтаря. Чичо Сикстен си мълчеше. Не, понякога ми подвикваше. Ей, ти там, я се махай, че да не те гледам поне. Повечето време прекарвах у Бенка. Татко му разговаряше с него на дълго и на широко, помагаше му да сглобява модели на самолетчета. Отбелязваше на кухненската врата колко е пораснал и куп други такива неща вършеше. Бенка можеше да се смее, да говори и да разхвърля дрехите си колкото си иска. Татко му и така го обичаше. И всички мълчугани бяха добре дошли да си поиграят в дома им. А аз никого не можех да заведа у дома, защото Леле Едла казваше, че вкъщи деца не иска. Чичо Сикстен само и кратко пригласеше, стигани и нашият не храни майко. Вечер, като си легнех, понякога си мечтаех, как таткото на Бенка става и мой татко. Мислех си освен това, кой ли е истинският ми баща и защо вместо да ме дават в сиропителище или на Леле Едла и Чичо Сикстен не са ме оставили при него и при истинската ми майка Леля Едла казваше, че мама умряла при раждането ми. За татко ми пък изобщо нищо не се знаело. Не е трудно да се досети човек какъв негодник ще да е бил, заключаваше тя. Мразех Леле Едла, за говори така за баща ми. Може би беше вярно, че мама е умряла при раждането ми. Но едно си знаех, баща ми не е бил негодник. В леглото понякога си поплаквах за него. Мило се държеше с мен една продавачка, Леля Лундин. От време на време тя ми даваше бонбони и плодове. Като си спомня сега за Леля Лундин, питам се коя ли е тя всъщност. Защото всичко започна при нея, онзи октомврийски ден миналата година. Този ден Леля едла няколко пъти ми припомня, че денят, в който съм влязал в къщата и кратко, е черен ден за нея. Някъде към 6 вечерта тя ме прати да изтичам до хлебарницата на улица, Дротнинг, за да купя пакет от любимите и кратко сухари. Нахлупих червеното кепе и припнах. Пътюм минах през магазинчето на Леля Лундин. Тя стоеше на прага, хвана ме за брадичката и странно втренчена, дълго-дълго ме гледа. Сет не каза, искаш ли една ябълка? О, благодаря, казах аз. А тя ми подаде красива червена ябълка, която изглеждаше много вкусна. И пак подхвана, а мога ли да те помоля да пуснеш една картичка в пуштенската котия? Разбира се, отвърнах аз. Леля Лундин драсна няколко реда върху една картичка и ми я подаде. «Довиждане, бео Вилхел Мулсон», каза. «Довиждане, довиждане, бео Вилхел Мулсон. Странно ми се стори това». Друг път ме наричаше просто Белсе. Припнах към Пуштенската кутия, която се намираше през една пресечка. Тък му се канех да пусна картичката, когато забелязах, че тя изкри и грее досущ като огнена. Да, редовете на Леля Лундин изкряха като изписани с огнено писмо. Не се сдържах и ги прочетох. А ето какво пишеше на картичката. До краля, на земята на край света, този, когато търсиш толкова отдавна, е на път. Той не спира ни денем, ни ноща ми в ръката си носи знак, истинска златна ябълка. Нищо не разбрах. Но по тялото ми премина странна тръпка и аз побързах да пусна картичката в пуштенската котия. Кой ли беше този? Дето пътувал, без да спира ни денем, ни нощем. Дето държал в ръката си златна ябълка. И изведнъж погледът ми падна върху ябълката, която ми подари Леля Лундин. А ябълката беше златна. Разбирате ли, тя беше златна. Държах в ръката си истинска златна ябълка. За малко да се разплача. Само за малко, не наистина. Почувствах се толкова самотен. Отидох в тегневската градина и седнах на една пейка около нямаше жива душа. Всички се бяха прибрали по домовете си за вечеря. В градинката беше сумрачно, ръмеше. А всички къщи наоколо светеха. Видях, че прозорците на Бенка също светеха. Седеше си той у дома и вечеряше грах и палачинки заедно с татко си и майка си. И си представих как във всички къщи, в които свети, седят деца, заедно с татковците и майките си. Единствено аз седях навън сред мрака. Сам. Сам седна златна ябълка, която не знаех какво да правя, трябваше да помисля и като начало я оставих внимателно на пейката. Наблизо имаше уличен фенер, който осветяваше мен и ябълката. Но той озаряваше и още нещо, което лежеше на земята, обикновена бирена бутилка. Празна, разбира се. Някой беше запушил гърлото и кратко, навярно някой от дечурлигата, които играят всеки предобед в градината. Вдигнах бутилката и разгледах етикета. Акционерно дружество Стокхолмски пивоварни, средно силна бира, пишеше на него. И изведнъж, както чета етикета, що да видя, нещо мърда вътре в бутилката. В хиляда една нощ, взел веднъж от библиотеката, се разказва за дух, който бил затворен в шише. Но това е било не иде в Арабия, преди хилядолетия, и то не в някакво си бирено шише. В бирените бутилки на стокхолмските пивоварни едва ли попадат често духове. Но в тази бутилка, тъй или иначе, имаше дух. Честна дума, в бутилката имаше дух. Но си ричеше, че иска да излезе. Сочеше клечките, с които беше запушено гърлото, и ме гледаше тъй умоляващо. Нали не бях имал вземанедаване с духове, хвана ме малко страх да отпуша тук бутилката. Ала накрая все пак събрах кураж, духът излетя от шишето като тапа и раз, нали, разна расна, докато стана по-висок и от къщите около Тегневската градина. Такива са те духовете, свият ли се, стават дни малки-малки, чак в шише се побират, а в следващия миг се раздуват и стават колкото къща. Просто нямам думи колко се изплаших. Целият се разтреперах. А духът изведнъж ме заговори. И то с такъв един гърмящ глас, че веднага си помислих какво ли ще е да го чуят Леля Едла и Чичо Сикстен, дето както и да говориш, се прекалено високо им се струва. Дете, рече духът, ти ме спаси от моя затвор. Как да ти се отплатя? Но аз не пожелах никаква отплата за това, че съм извадил някакви си клечки. Духът ми обясни, че пристигнал в Стокхолм предната вечер и легнал да преспи в това шише, защото за един дух нямало по-добро място за нощуване от празна бутилка. Но докато спял някой запушил шишето. И кой знае дали без мен не би останал вътре още стотици години, докато изгният клечките. А това никак не би се понавило на моя повелител, краля, измърмори духът по-скоро на самия себе си. Престраших се и го попитах. Откъде идеш? Настъпи миг на пълно мълчание, но сетне духът рече, Ида от земята на край света. Изрече името тъй високо, че то сякаш запия и зазвънтя в главата ми, а в гласа му имаше нещо, което ме накара да закопнея по тази земя. Почувствах, че не се ли озова там, за мен живот няма да има. Затова вдигнах ръце към духа и се примолих Отведи ме със себе си. О, отведи ме в земята на край света. Там ме очакват. Духът заклати глава. Нощом поднесох златната ябълка към лицето му, нададе вик. Та ти държиш ябълката знак. Теп, теп съм дошъл да отведа. Тебе кралят търси вече толкова време. Духът се наведе, прегърна ме и когато полетяхме във въздуха, всичко наоколо ни запя и зазвънтя. Далеч долу под нас останате гнеската градина. Мрачната градина и всички къщи с осветени прозорци и деца, седнали да вечерят заедно с татковците и майките си. Докато аз, Бео Вилхел Молсон, се реех из звездното небе. Носехме се високо над облаците, летяхме по-бързо от светкавица и с по-голям трясък от грамотелица. Край нас вистяха звезди, луни, слънца. Всичко наоколо бето черно като нощ, то ослепително светло и бяло, тъй че трябваше да е мижа. Той не спира ни денем, ни нощем, нашепнах си аз. Нали той пишеше в картичката? Духът протегна ръка и посочи нещо в далечината, нещо зеленикаво, което се къпеше сред бистри лазурни води и щедро слънце. Ето земята на край света, поясни той. Заспускахме се към зеленината под нас. Тя се оказа остров, плуващ сред морето. А из въздуха се носеха уханието на хиляди рози и лилии и странни звуци, по-прелесни от която и музика на света. До сами морския бряг се издигаше голям бял замък и духът ме свали на земята точно до него. Насреща ни се зададе мъж. Това бе моят баща, кралят. Познах го, още щом го видях. Изведнъж разбрах, че това е моят баща. Той разпери ръце и аз се хвърлих в обятията му. А той дълго ме притиска до себе си. В този миг нищо не си казахме. Аз просто висях, вкопчен на шията му. О, как ми се искаше Леля Едла да види от някъде моя баща, краля, да види колко е красив и как дрехите му блестят от злато и диаманти. В лице той приличаше на таткото на Бенка, но беше още по-красив. Колко жалко, че Леля Едла не можеше да го види. Да се убеди, че баща ми не е никакъв негодник, но за мама Леля Едла излезе права, тя умряла при раждането ми. Само че на онези глупаци от сиропиталището изобщо не им дошло на ума да известят моя баща краля, къде се намирам. И той трябвало да ме търси цели 9 години. Толкова съм щастлив, че най-сетне се намерихме. Вече от доста време живея тук. И от сутрин до вечер нито за миг не скучая. А всяка вечер моят баща, кралят, идва в стаята ми и заедно строи модели на самолетчета и разговаряме. Тук, в земята на край света, ми е много добре и непрекъснато раста. Моят баща, Кралят, отбелязва всеки месец на кухненската врата колко съм пораснал. Мили мой мио, я виж колко си пораснал пак, казва той, когато ме мери. Мили мой мио, тъй ме нарича той и в тези негови думи има толкова много нежност и топлота. Какво излезе, че изобщо не се казвам Белсе? Цели девет години те търсих, казва моят баща, кралят. Бодърствах нощем и си мислех, мили мой мио. Аз ли няма да знам как се казваш? Та такива ми ти работи. Бел се е било едно недоразумение, както и всичко останало, докато живеех на планска. Чак сега всичко се оправи. Така да обичам моя баща, краля, а и той страшно ме обича. Ех, да можеше Бенка да научи всичко това. Защо пък да не му пиша и да не пъхна листчето в бутилка? Ще я запуша стапа и ще я хвърля в синьото море, което ми е бреговете на земята на край света. И докато Бенка прекарва лятото заедно с татко си и майка си във вилата им на остров Аксхолм, току виж бутилката доплавала до брега, тъкмо когато той е във водата. Чудесно би било, защото много бих се радвал, ако Бенка научи всички странни неща, които ми се случиха. А той вече би могъл да позвани в полицейския участък и да предаде, че Бео Вилхел Молсон, който всъщност се казва Мио, е на сигурно място, в земята на край света, и му е добре, много добре при неговия баща. В розовата градина. От друга страна, не знам какво точно да пиша на Бенка. Едва ли някой е преживявал нещо подобно на това, което се случи на мен? А и аз не знам как да го разкажа, тъй, че Бенка наистина да ме разбере. Умовал съм с каква ли дума бих могъл да се изразя, но такава дума няма. Дали да не му пиша, случи ми се нещо повече от нечувано. Но от това Бенка пак няма да разбере какво е да живееш в земята на край света. Пък и би трябвало да му изпратя поне десетина шишета, ако искам да му разкажа всичко за моя баща, краля, за розовата градина, за Юмиум, за красивия бял Емирамис и за жестокия рицар като от земята отвъд. Не, никога не бих могъл да му разкажа всичко, което ми се случи. В розовата градина моят баща, кралят, ме заведе още първия ден. Отидохме там при вечер, вятърът шумолеше в дърветата. Докато вървяхме към Розовата градина, чухонази странна музика, сякаш звънтяха хиляди стъклени камбанки. банки. хичко, а тъй завладяващо, сърцето ти да се разиграе, щом ги чуеш, чуваш ли сребърните ми топори? Каза моят баща, кралят. Вървяхме, хванати за ръка. Леле Едла и Чичо Сикстен никога не ме водеха така, никой преди това не го бе правил. Затова толкова ми хареса да вървя за ръка с моя баща, краля, нищо, че всъщност не подобаваше на годините ми. Розовата градина беше заобиколена от висок зид. Моят баща, кралят, отвори една малка порта и се озовахме вътре. Веднъж преди доста време бях заедно с бенка на билата на родителите му на остров Аксхолм, седяхме двамата на една скала и ловяхме риба по-заре слънце. Случи се тък по времето, когато цъфтяха шипките, а точно зад нашата скала имаше страшно много шипкови храсти. Далеч не и да от отвъдната страна на залива току се обади Куковица. И аз си помислих, че на този свят едва ли има по-голяма красота. Само че тогава още не бях виждал градината на моя баща, краля. Не бях виждал неговите рози, всичките тези рози, открасили, по покрасили, същински цветни водопади, пък неговите бели лилии, залюлявани от време на време от вятъра. Не бях виждал и неговите топори с листа от чисто сребро, издигащи се и високо в небесата, че вечер, когато се спуснеше нощта, във върховете им припламваха звезди. Не бях виждал белите му птици, които прелитаха сред розите в градината, не бях чувал нищо, което да може да се оприличи на тяхната песен или на музиката от листата на сребърните топори. Едва ли някой някога е чувал или виждал такава красота, каквато чух и видях аз в розовата градина на моя баща, краля. Не смеех да помръдна, само стисках ръката му. Необходимо ми бе да усещам, че е до мен, защото цялата тази красота почти ме плашеше. А моят баща, кралят, ме погади по бузата и рече. Мили мой мио, харесва ли ти градината ми? Не можах да му отговоря, защото се чувствах някак странно, уш ми беше тъжно, пък всъщност никак не ми беше тъжно, а напротив. Умувах какво да кажа на моя баща, краля, да не би да помисли, че тъгувам. Но преди да отворя уста, той сам ме изпревари. Радвам се, че ти е хубаво. Нека винаги бъде така, Мири мой мил, и отиде да приказва със своя градинар, който стоеше в страни и го чакаше. Аз пък тръгнах да се поразходя сам. За малко да се замая от толкова много красота, нещо отвътре приятно ме загаделичка, сякаш в тялото ми бълбукаше лимонада. Краката ми искаха да палуват, не ги свърташе на едно място, ръцете ми пращаха от сила. Да можеше Бенка да е при мен, че да се сборичкаме, така, само на шега, разбира се. Да, искаше ми се Бенка да е с мен. Защото ми липсваше другар на моите години, с когото да споделя всичките си радости. Но точно в този миг Бенка, горкичкият, навярно беше в Тегневската градина, където духаше и валеше както обикновено и беше мрачно и неприветливо. Той сигурно вече знаеше, че съм изчезнал. И се чудеше къде ли съм се дянал и дали някога ще ме види отново, горкият. Така добре се разхождахме на времето двамата, че докато се разхождах в розовата градина на моя баща, краля, все за Бенка си мислех. От миналото, останало зад гърба ми, единствено той ми липсваше. Наистина, нямаше никой друг, който да ми липсва. Е, може би и Леда Лундин, която винаги се държеше тъй но мислите ми ме отвеждаха най-вече при Бенка и докато се разхождах умълчан по една от криволичещите пътеки на розовата градина, почувствах как приятният гадел в тялото ми изчезна, натъжих се, оклюмах се, изведнъж нещо ме накара да вдигна глава. И кого да видя на пътечката пред мен, да, за малко да го взема за самия Бенка. Ала не беше той. Там стоеше Юмиум. -юм. Тогава, разбира се, още не знаех, че това е Юмюм. Пред мен стоеше момче кестенява коса и кафяви очи, досущ като Бенка. Ти кой си? Попитах. Аз съм юмил, юм", отвърна то. А аз забелязах, че все пак не прилича пълно на Бенка. Изглеждаше някак по-сериозно, по-кротко. Бенка, разбира се, също е кротък, и той като мене, кога повече, кога по-малко, но все се случваше и да се сечепкаме, и да се позбием. Посърдим се малко, пък после пак се сдобрим. Докато с Юмил ми се виждаше направо немислимо да се сбиеш. Прекалено кротък изглеждаше. Да ти кажа ли аз пък как се казвам? Попитах. Казвам се Белсе, не, какви ги говоря, казвам се Мил. Знам, че се казваш Мил, отвърна Юмю. -Юм. Нашият поведител, кралят, разтръби из цялото кралство веста, че Мил се е завърнал. Представете ли си? В радостта си, че най-сетне ме е намерил, моят баща, кралят, е наредил тази вест да обходи цялата му земя. Постъпил е малко хлапашки, но аз пък страшно се зарадвах, когато разбрах това. А ти имаш ли си баща, юмиум? -Юм? Попитах аз искрена надежда и желание да е така. Нали сам бях живял толкова дълго без баща, че знаех колко е тъжно. Разбира се, че имам баща, отвърна юмиум. -Юм. Моят баща е градинар при нашия повелител, краля. Искаш ли да дойдеш с мен да ти покажа къде живея? Исках, разбира се. Июм-юм припна пред мен по криволичещата пътека към най-отдалечения край на розовата градина. Там се гушеше бяла каштурка със сламен покрив, досущ като в приказките. По стените и по покрива и кратко се виеха толкова много рози, че от самата нея почти нищо не се виждаше. През отворените прозорци на воля влитеха и излитаха бели птици. От едната страна на каштурката имаше пейка, маса и цяла редица кошери, а самите пчели жужаха на около и с розите. Навред се виеха гъсталаци от рози, издигаха се топори и върби с листа от чисто сребро. От към кухнята долетя глас: Юмиум, -юм, ти май забрави, че е време за вечеря. Гласът беше на майката на Юмиум, -юм, тя излезе на прага и се засмя. И тогава видях, че е досущ като Леля Лундин, само дето беше може би малко по-красива. Иначе имаше същите пълни бузи с дълбоки тръпчинки и мехвана хвана за брадичката също както Леля Лундин онзи път, когато каза: Довиждане, довиждане! Беовилхелмулсон. Затова пък майката на Юмиум каза сега: Добре дошъл, добре дошъл, Мио! Искаш ли да вечеряш заедно с Юмиум? О, благодаря, казах! Стига да не ви затрудня. Тя каза, че никак нямало да я затрудня. Двамата с Юмиум седнахме на масата пред къщата. Майка му донесе голяма чиния с бухти, конфитюр от ягоди и мляко, че като се нахвърлихме двамата с Юмиум, щяхме да се пръснем от ядене. И все се гледахме един друг, и все се смеехме. Толкова ми беше хубаво заедно с Юмиум. По едно време долетя една от белите птици и отмъкна една бухтичка от чинията ми, а ние с Юмиум още повече се разсмяхме. Тък му тогава се зададе моят баща, кралят, заедно с градинаря, таткото на Юмиум. И аз изведнъж се постреснах, че на моя баща, краля, може и да не му се понави, дето съм седнал да се храня, а се смеята и високо. Да, тогава още не знаех колко добър е моят баща, кралят, и че той ме обича такъв, какъвто съм си, че нищо не го радва така, както смехът ми. Като ме видя там, моят баща, кралят, се спря. Мили мой мил, седиш си тук и се смееш, а? Каза той. Да, извинявай, отвърнах аз, защото реших, че също като Чичо Сикстен и Леле Едла моят баща, кралят, не обича да се смеят високо. Смей се на воля, каза моят баща, кралят. Обърна се към градинария и изрече следните странни думи. Обичам птичите песни. Обичам музиката на моите сребърни топори. Но най-много от всичко обичам да слушам смеха на сина си в розовата градина. Тогава за пръв път разбрах, че никога не бива да се боя от моя баща, краля, че каквото и да направя, той винаги ще ме гледа с благите очи, с които ме гледаше в този миг. Отпуснал длан върху рамото на градинария и заобиколен от пърхащите бели птици. Ищом разбрах това. Ми стана хубаво-хубаво, както никога не ми е било. Толкова ми беше хубаво, че ми се прииска да се разсмея от все сърце. Отметнах глава и като прихнах, почти подплаших птиците. Юмиум -юм помисли, че продължавам да се смея заради птицата, която отмъкна една от бухтите и също избухна в още по-весел смях, а постепенно към него се присъединиха и татко му, и майка му, и моят баща, краля. Когато се нахранихме, ние с Юмиум -юм се втурнахме в розовата градина. Запремятахме се на кълбо по поляните, хупнахме да играем на жмичка сред розовите храсти. Толкова много тайни места имаше там, че ако в Тегневската градина и околностите й кратко можеха да се намерят дори 10 пъти по-малко скривалища, двамата с Бенка пак щяхме да сме предоволни. Искам да кажа, Бенка би бил предоволен, нали аз самият, за мое щастие, никога вече няма да играя на Криеница истегнерската градина. Започна да се здрачава. Над цялата розова градина се спусна прозрачна синкава мъгла. Белите птици замлъкнаха и се сегушиха в гнездата си. Замлъкнаха и сребърните тополи. В розовата градина се възцари тишина, само на навърха на най-високата сребърна топола остана да пее голяма самотна черна птица. Тя пееше по-хубаво от всички бели птици, взети заедно, и ми се стори, че пее именно за мен. Но някак не ми се искаше да я слушам, защото от песента и кратко ми ставаше болно. Свечерява се, а скоро ще дойде и нощта, каза Юмиум. -юм. Трябва да си вървя. Не, не си отивай, помолих аз, не искам да остана сам с тази странна песен. Посочих черната птица и попитах, Юмиум, -юм, коя е тя? Не знам, отвърна Юмиум. -юм. За себе си я наричам жал птица. Просто защото е такава черна. Но може би си има съвсем друго име. Май нещо не ми харесва, казах. На мен пък жал птица ми харесва, отвърна Юмил. Има толкова добри очи. Лека нощ, мил, сбогува се той и побягна. Точно тогава се появи моят баща, кралят. Хвана ме за ръка и двамата тръгнахме към дома през розовата градина. Жал птица продължи да пее, но сега, когато стиснах ръката на моя баща, краля, от песента и кратко вече не ми ставаше болно, а ми се искаше тя никога да не млъкне. Преди да излезем през портата, видях само как жал птица разпери своите големи черни криле и полетя право към небето. А на него вече блещукаха три звездици. Емирамис, какво ли би казал Бенка, ако можеше да види моя бял златогривест кон? Моя Емирамис с златните копите и с златната грива. Двамата с Бенка много обичаме коне. Докато живеех на Опланска, приятели ми бяха не само Бенка и Леля Лундин. Имах още един другар, как можах да не го спомена до сега. Казваше се Калепунт и беше стар кон, когато използваха в пивоварната. Два пъти седмично колата на пивоварната разкарваше бира по магазините на Опланска. Минаваше обикновено рано сутрин, когато тръгвах за училище и аз се я причаквах, за да си поприказвам с калепунт. Старият кон беше толкова добър, че гледах да го зарадвам с бучка захар, е коричка хляб. Бенка също му носеше по нещо, защото и той обичаше Калепунт. Твърдеше, че Калепунт е негов, аз пък твърдях, че е мой кон, да се случваше да се поскарваме заради Калепунт. Но когато Бенка не можеше да ме чуе, аз нашепвах в ухото на Калепунт, въпреки всичко ти си мой кон. И ми се струваше, че Калепунт разбира какво му казвам и е съгласен с мен. Ами да, Бенка си имаше татко, майка и каквото му душа иска, можеше да мине и без кон. А пък аз си нямах никого. Зато и си мисля, че беше справедливо Калепунт да е малко повече мой кон, отколкото на Бенка. Е, ако трябва да кажем самата истина, Калепунт изобщо не беше наш кон, а на пивоварната. И двамата само си представяхме, че е наш. Но аз толкова се вживявах мисълта за моя кон, че сам започвах да си вярвам. Понякога така се улисвах да си говоря с Калепунт. Че закъснявах за училище, и когато учителката ме питаше защо идвам толкова късно, чудех се какво да и кратко отговоря. Защото не върви да кажеш на учителката, че си се заприказвал на улицата с един от старите коне на пивоварната. Имаше сутрини, когато колата на пивоварната закъсняваше и трябваше да тичам за училище, без да съм се видял скале Я Ядосън, че коларят се бави, в такива дни аз седях начина. Стисках в джоба си за харчетата и коричките хляб и си мислех само за калепунт и дали ще трябва да чакам с дни, докато го видя отново, а учителката тук ме стряскаше. Е, Белсе, по какво въздишаш? Каква мъка те е налегнала? Нищо не и кратко казвах, така какво можех да и кратко отговоря. Тя и без това никога не би могла да разбере защо обичам толкова калепунт. Сега Бенка има калепунт само за себе си, тъй си мисля по не и това ме радва. Радваме заради Бенка, нека Калепунт му отеха сега, когато мен ме няма, аз пък имам моя златогривест Емирамис. Ще рече някой как съм се здобил с него, а ми то стана така. Една вечер седяхме с моя баща, краля, сглобявахме самолетчета и си говорехме, досущ като Бенка и неговия татко, и между другото аз му разказах за Калепунт. Мили мой мил, е ми кажи ти обичаш ли куне? Попита моят баща, кралят. Е, обичам, отвърнах аз. Сякаш не ги обичах, кой знае колко много, но просто не исках моят баща, кралят, да си помисли, че ми липсва нещо сега, когато съм при него. На следващата сутрин, когато слязох в розовата градина, насреща ми се зададе в галоп бял кон, никога не бях виждал кон, който да галопира така. Златната му грива се вееше, златните му попита проблясваха на слънцето. Конят се носеше право срещу мен, сякаш летеше, и цвиреше диво, друг кон не бях чувал да цвири й. Почти ме изплаши и аз се притиснах в моя баща, краля. Но моят баща, кралят, стисна се ката си десница златната грива, конят закова на място и пъхна меката си муцуна в моя джоб, да провери дали там няма да се намери някое захарче. Също като калепунт. А аз наистина носех бучка захар. Бях я пъхнал в джоба си така, понавик. Конят е намери и я хруска. Мили мой мио, каза моят баща, кралят. Този кон е за теб. Казва се Емирамис. О, милият ми Емирамис, обикнах го от първия миг. Той беше най-хубавият кон на света и сякаш по нищичко не приличаше на клетия стар и грохнал калепунт. Аз поне не откривах нищо общо между двамата, но Емирамис вдигна красивата си глава и ме погледна. И аз видях, че очите му са същите като на калепунт. Те ме гледаха предано, предано, тъй както може да те гледа само кон. Никога през живота си не бях яздил. Но ето че моят баща, кралят, ме качи на гърба на Емирамис. Боя се дали ще мога, казах аз. Мили мой мио, отвърна моят баща, кралят. Нима в гърдите ти не бие храбро сърце. И аз улових по водите на Емирамис и го подкарах през розовата градина. Препуснах по край сребърните тополи и върху посите ми се посипаха сребърни листа. Препусках все по-бързо и побързо. А Емирамис не се спираше дори пред най-високите розови храсти. Прескачаше ги с лекота и много внимателно, един единствен път закачи някакъв храст и след него се посипа дъжд от розови листенца. Изневиделица изникна и Умиум. Видя, че яздя, плесна с ръце и се провикна. «Мио язди Емирамис, мио язди Емирамис!» А аз спрях Емирамис и попитах умиум дали и на него не му се иска да поязди. Искаше му се, разбира се. Метна се пъргаво зад гърба ми и двамата препуснахме през зелените ливади, които се простираха отвъд розовата градина. Май никога не ми е било тъй хубаво, както в този миг. Колко голямо е царството на моя баща, краля! Земята на край света е най-голямото от всички царства. Простира се на изток и на запад, на север и на юг. Островът, на който се издига замъкът на моя баща, краля, се нарича остров на зелените ливади. Но той е само една малка част от земята на край света. Една маничка, маничка част. Земята на другия бряг на морето и оттатък планините също принадлежи на нашия поведител, краля, каза Юмиум, когато препуснахме из зелените ливади, които се простираха отвъд розовата градина. Докато препускахме, окъпани от слънчевите лъчи, се си мислех за Бенка. Горкичкият, той сигурно стоеше под ситния дъждец, сред мракана, на Опланска. А в същия този миг аз препусках по острова на зелените ливади и бях тъй щастлив. Всичко беше много красиво. Меката трева зеленееше, навред изкряха цветя, издигаха се заоблени, зелени хълмове, по тях ромоляха бистри потоци, по ливадите пасяха рунтави белия гънца. А сред тях пристъпваше овчарче и свиреше на малка дървена свирка. Стори ми се, че съм чувал някъде чудноватата му мелодия, но не знаех къде. Едно беше сигурно, че не е било на Упланска. Спряхме и заговорихме момчето. То се казваше Ноно. Помолих го да ми услужи за малко с свирката си и то ми я даде. Научи ме да свиря неговата мелодия. И на вас мога да издялкам по една свирка, каза Ноно. Стига да искате. Отвърнахме, че много ни се иска и ние да си имаме свирки. Съвсем наблизуру мореше поточе. Във водите му къпеше клоните си върба. Ноно припна към нея и отряза един клон. А докато дялкаше нашите свирки, ние с Юмиум седнахме край поточето и зашляпахме с крака във водата. Юмиум също се научи да свири чудноватата мелодия. Ноно ни обясни, че това е престара мелодия, свирена много преди всички други мелодии по света. Овчарите обикаряли с нея пасищата от стотици, стотици години насам. Благодарихме на Ноно, че ни издялка свирки и че ни научи на тази стара мелодия. Яхнахме отново Емира мис и продължихме. И още дълго дълго чувахме свирката на Ноно. Трябва да пазим свирките, казах аз на Юмиум. -Юм. А ако някога се изгубим, нека всеки от нас засвири тази стара мелодия. Юмил -Юм се държеше за мен с две ръце, за да не падне от коня. Той притисна глава към гърба ми и каза: Да, Мио, трябва да пазим свирките. Ако чуеш някога моята свирка, ще знаеш, че те викам. Точно така, казах аз ли пък ти чуеш, че аз свиря тази мелодия, и ти ще знаеш, че те викам. Да, рече Юмиум и се притисна още поплътно към гърба ми. А аз си казах, че той е най-добрият ми другар. След моя баща, краля, разбира се. Моя баща, краля, обичах повече от всеки друг на света. Но Юмиум беше момче като мен, най-добрият ми другар, откакто не можех да се срещам с Бенка. Като си помислите само, имах моя баща, краля, Юмиум и Емирамис, Препусках като вятър по зелени хълмове или вади, мима можех да не се чувствам щастлив. Как се стига до земята на другия бряг на морето и оттатък планините? Попитах аз. По моста на зората, отвърна Юмиум. -юм. А къде е мостът на зората? Продължих аз. След малко ще го видим, каза юмиум -юм. Та и стана. Мостът се изправи пред нас, висок и дълъг, краят му не се виждаше. Блестеше на утринното слънце като сноп от златни лъчи. Това е най-дългият мост на света, рече Юмюм. -юм. Свързва острова на Зелените Ливади с земята на другия бряг на морето. Но нощем нашият повелител, кралят, го вдига, да можем да спим спокойно на острова на Зелените Ливади. Защо? Попитах аз. Кой би могъл да дойде нощем? Рицарят като, отвърна Юмиум. -юм. И щом произнесе това име, сякаш ни облъхна студен повей, а емира мис се разтрепера. За пръв път чувах името на рицаря като. Повторих си го на глас. Рицарят като, казах аз, и щом го казах, полазиха ме мразовити тръпки. Да, жестокият рицар като, каза Юмиум. Юм. Емира мис сякаш проплака. И повече не споменахме рицаря като. Много ми се щеше да мина по моста на зората, но исках да питам първо моя баща, краля, дали ще ми позволи. Тъй, че се върнахме в розовата градина и този ден не яздихме повече. Затова пък двамата с Юмиум дълго чесахме Емирамис, пресахме златната му грива, гарихме го и му давахме захарчета и корички хляб, които взехме от майката на Юмиум. След това си направихме колиба сред розовата градина, разположихме се в нея и похапнахме тънки палачинки, посипани с много захар. Умирам за такива палачинки. Приготвяше ги редовно и майката на Бенка и понякога черпеше и мен. Но палачинките на майката на Юмиум бяха още по-вкусни. Голямо удоволствие било да правиш колиба. От кога си бях мечтал за това? Нали Бенка все ми разказваше за колибите, дето правил на вилата им на остров Аксхолм. Да можеше наистина да му пише и да му разкажа за нашата колиба, моята и на Юмиум. Да знаеш само каква колиба си направих, бих му писал аз. Да знаеш само каква колиба си направих в земята на край света. Дали звездите обичат някой да им свири? На следния ден отново яхнахме Емирамис и решихме да потърсим Ноно. Не го открихме веднага, но по едно време чухме звуците на свирката му и зад един хълм и скоро го намерихме. Седеше на обиколеното овцете, които пасяха и свиреше. Щом ни забеляза, Ноно свали свирката от устните си, плю в страни, размя се и каза. А, пак ли вие? Личеше си колко се радва, че отново сме го потърсили. Ние с Юмиуми извадихме свирките си и тримата засвирихме заедно. Подкарахме едни такива красиви мелодии, че и аз не знам откъде се взеха толкова прекрасни звуци. Жалко само, че няма кой да чуе колко хубаво свирим, казах аз. Ами тревата? Отвърна Ноно. Ами цветята и ветровете? Ами дърветата и върбите, надвесени над поточетата? Нима те ни чуват? Очудих се аз. И харесва ли им? Да, много, отвърна Ноно. Свирихме дълго на тревата и на цветята на ветровете и на дърветата. И все пак аз съжалявах, че наблизо няма човек, който да ни чуе. Ноно но сякаш долови това. Ако искаш, нека идем да посвирим на баба, предложи той. На моята баба, при която живея. А тя далеч ли живее? Попитах аз. Да, но пътят ще ни се стори кратък, ако свирим, докато вървим, рече Ноно. Но. О, да, изобщо няма да усетим как ще го минем, ако си свирим. Докато вървим, каза Юмюм. -Юм. Личеше си, че му си иска да навестим бабата на Ноно, а и на мен ми се искаше. В приказките все се говори за добри стари баби. И макар че сигурно ги има, и то много, аз никога не бях виждал истинска жива баба. Та за това си рекох колко ли ще е хубаво да навестим бабата на Ноно. Трябваше да вземем с нас всичкия гънца и овце на Ноно. А и емира мис. Тъй че се проточи цял керван. Начало тръгнахме Тримата, Юмиум, Ноно и Аз, след нас се нанизаха всички овце и агънца, а най-подиростта на Емирамис. Заклатушка се бавно, почти като калепунт. Тъй вървяхме от хълм на хълм и не преставахме да свирим. Агънцата като че ли недоумяваха на къде сме се запътили, но инак май се веселяха, защото през цялото време лодуваха и проблейваха край нас. След като вървяхме часове наред и превалихме много хълмове, най-сетне стигнахме до къщата на Ноно. И тя беше една такава, като в приказките, приветлива къщурка със сламен покрив, потънала в разцъвтели люляци и жасмин. А сега тихо, че да изненадаме баба, каза Ноно. Един от прозорците беше отворен и се чуваше, че някой шета вътре из къщата. Строихме се в една редица пред прозореца, Ноно, Юмюм и Аз. Готови, каза Ноно. Раз-два-три, че като подхвънахме тримата една игрива мелодия, а гънцата... Що ме чуха, започнаха да подскачат и танцуват. А на прозореца се показа старица, която изглеждаше много добра. Това беше тя, бабата на Ноно. Ах, каква прекрасна музика! Плесна тя с ръце, свирихме и кратко дълго, а тя през цялото време остана на прозореца да ни слуша. Беше много стара, досущ като излязла от приказките, и все пак истинска жива баба, сетне влязохме в каштурката. Бабата на Ноно попита дали сме гладни, бяхме, и още как. Та тя извади един самун хляб, отряза няколко дебели филии и ни ги раздаде. Кафеникавият хрупкав хляб бе най-вкусният хляб, който съм ял някога през живота си. Ах, че ми се ослади, казах аз на Ноно. Какъв е този хляб? Не знам дали е някакъв особен хляб, каза Ноно. Наричаме го хляб за гладни гърла. Емира Мис също искаше да похапне. Приближи се, пъхна глава през прозореца и тихо изцвили. Разсмяхме се, защото изглеждаше много смешен, но бабата на Ноно бопотупа по муцуната и той също получи дял от вкусния хляб. Сет не усетих и жажда. Когато казах това на Ноно, той само рече, ела с мен! заведени в градината, където бликаше бистер извор. Загреба се дно ведро от извора, извади вода и всички пихме от ведрото. Това беше най-разхлаждащата и сладка вода, която съм пил през живота си. «Ех, че ми се ослади», казах аз на Ноно. «Какъв е този извор? Не знам дали е някакъв особен извор», каза Ноно. Наричаме го извор за жадни гърла. Емирамис също беше жаден, дадохме му водица, напоихме и агнетата и овцете. Наближаваше време Ноно да потегли обратно със своето стадо към пасището сред хълмовете. И той помоли баба си да му донесе наметката, с която се завивал нощем, докато спял под открито небе заедно с овцете. Баба му извади една кафява наметка и му я даде. Помислих си колко ли му е добре на Ноно, че може да спи под открито небе. На мен още никога не ми се бе случвало. Майката и таткото на Бенка правят понякога заедно с него излет из колелата и спят на палатка. Избират си място край някоя приятна горичка, разпъват палатката а нощем се мушват в спалните чували, които носят със себе си. Бенка все разправяше, че от това повесело нямало, и аз вярвам, че е така. Да можех и аз да изкарам цяла една нощ под открито небе, обърнах се към Ноно. Нищо не ти пречи, каза Ноно. Ела с мен. Не, отвърнах аз. Моят баща, крадят, ще се тревожи, ако не се върна в къщи. Аз бих могла да отнеса вест на нашия повелител, краля, че тази нощ ще спиш под открито небе, каза бабата на Ноно. Ами на моя татко ще отнесеш ли? Попита Юмиум. -юм. Ще отнеса вест и на градинаря, каза бабата на Ноно. Двамата с Юмиум -юм така се зарадвахме, направо пощръкляхме и се разридахме по-бойно и отъгънцата. Но бабата на Ноно изгледа късите бели дрешки, с които бяхме облечени, и каза: Има да мръзнете, като падне росата. И тук се натъжи и добави съвсем тихо, но ми се намират още две наметки. Отиде до Стария Сандък в единия ъгъл на стаята и извади от него две наметки, една червена и една синя. Наметките на моите братя, каза Ноно и също се натъжи много. Къде са братята ти? Попитах аз. При рицаря като, прошепна Ноно. Отвлече ги жестокият рицар като. Щом каза това, навън е мирами с изцвилите й, сякаш го удариха с камшик. Всичкия гънца припнаха боязливо към майките си, а овцете забляха, сякаш бе дошъл последният им час. Бабата на Ноно все пак ни даде наметките, червената на мен, синята на Юмиум. А на Ноно връчи самон от хляба за гладни гърла и бърдуче с вода от извора за жадни гърла, след което потеглихме отново от хълм на хълм по същия път, по който бяхме дошли. Натежавах се, като си мислех за братята на Ноно, и в същото време ми беше радостно, че ще спя под открито небе когато стигнахме до хълма край върбата, надвесена над поточето, спряхме и Ноно предложи да се разположим там за нощуване. Та и изторихме. Западихме огън, голям, прекрасен сгряващ огън. Насядахме край него, хапнахме от хлява за гладни гърла и пихме вода от извора за жадни гърла. Сетне падна роса, спусна се мрак, но това не ни разтревожи, защото край огъня беше светло и топло. Загърнахме се с наметките и налягахме съвсем до огъня. Около нас изпозаспаха всички овце и агнета, а Емирамис остана да пасе наблизо. Лежахме, заслушани в вятъра, който свиреше в трелите, и загледани в огньове, които лумваха не иде надалеч. Много, много огньове озаряваха нощта, нали на острова на Зелените Ливади имаше много, много овчари. А от мрака до нас доритаха звуци, доритъше старата мелодия, която според думите на ноно овчарите свирели от стотици, стотици години насам. Да, лежахме... Гледахме огнювете и слушахме старата мелодия. Тя се лееше от свирката на някой овчар, по не познавахме, но който свиреше в нощта за нас. И сякаш мелодията му искаше да каже нещо точно на мен. По небето грееха звезди, най-големите и ярки звезди, които съм виждал. Лежах на една страна и ги гледах. Сетне се наместих по гръб, червената наметка приятно топлеше и продължих да гледам звездите. И като не откъсвах поглед от тях, Току се замислих, че посвирихме на тревата и на цветята, на ветровете и на дърветата, защото по думите на Ноно те обичали да им се свири. Но бяхме пропуснали звездите. Дали звездите обичат някой да им свири? Попитах Ноно и той каза, че сигурно е така. За това тримата отново насядахме край огъня, извадихме свирките и изкарахме една песенчица и за звездите, кладенецът на средношния шепот. Все още не бях виждал земята на другия бряг на морето и оттатък планините. Но един ден, както се разхождаме из розовата градина, аз попитах моя баща, краля, дали може да яздя по моста на зората. Моят баща, кралят, спря, повдигна лицето ми с две ръце и ме погледна с много доброта и загриженост. «Мили мой мил», каза той. «Броди, където искаш из царството ми. Играй из острова на зелените ливади, язди». Където ти душа иска и земята на другия бряг на морето и от татък планините. Кръстосвай навред, където е готов да те заведе Емирамис, от изток на запад и от север на юг. Но едно запомни, съществува и тъй наречената земя отвъд. Кой живее там? Попитах аз. Рицарят като, отвърна моят баща, крадят, и лицето му помръкна. Жестокият рицар като, що ми зрече името, в розовата градина сякаш се промъкна зъл и опасен дух. Белите птици се изпокриха по гнездата си. Жал птица нададе пронизителен писък и запляска с големите си черни криле. И в същия миг погинаха и много рози. «Мили мой мило, каза моят баща, кралят. «Ти си най-скъпото, което имам, и сърцето ми се свива от мъка, щом си помисля за рицаря като сребърните тополи се разлюляха, сякаш изклоните им премина буря». По земята се посипаха безброй листа и докато те летяха из въздуха, стори ми се, че някой плаче. Хванаме страх от рицаря като. Страх, много голям страх. Ами, щом сърцето ти се свива от мъка, тогава не мисли повече за него, казах аз. Моят баща, кралят, закима и улови ръката ми. Прав си, отвърна той. Още известно време ще се старая да пропъждам мисълта за рицаря като, а ти ще свириш на свирката си и ще правиш колиби в розовата градина. И отново тръгнахме, за да потърсим юмиум. Моят баща, кралят, трябваше да се грижи за толкова много неща в голямото си царство, но въпреки това винаги намираше време за мен. Никога не ме отпращаше, върви си, сега съм заед. Приятно му беше да бъде с мен. Всяка сутрин двамата излизахме в розовата градина. Той ми показваше къде са свири гнезда птиците, оглеждаше колибата ни, наставляваше ме как да я Емирамис, разговаряше за какво ли не с двама ни, и с мен и Сюмиум. Именно това, че разговаряше и с Юмиум, толкова ми харесваше. Така се държеше с мен и таткото на Бенка. Приятно ми беше, когато той разговаряше с мен, а Бенка ни слушаше с задоволство, сякаш си мислеше, това си е моят татко, но на мен ми харесва, че той разговаря и с теб. А сега и аз на своя ред си мислех същото, когато моят баща, кралят, разговаряше с Юмиум. Добре е все пак, че двамата с Юмиум излизахме часове наред на езда. Защото иначе моят баща, крадят, нямаше да има време за своето голямо царство. Ако понякога не изчезвахме от сутрин до вечер, моят баща, крадят, сигурно би оставал да си играе и да разговаря с мен на место да си гледа работата. Затова беше добре, че имах и Юмиум и Емирамис. О, милият ми Емирамис, какви разстояния съм изминавал на неговия гръб. Той, Емирамис, ме преведе за пръв път и по моста на зората, никога няма да забравя това. Беше на разсъмване, пазачите на моста току-що го бяха спуснали за този ден. Меката трева му креше от роса и златните копита на Емира Мис се навлажниха, но това не го спря. На нас Юмиум още ни се спеше, защото бяхме станали много рано. Но хладният и свеж въздух гадеше приятно лицата ни и щом се понесохме през ливадите, бързо се разсънихме. Стигнахме моста на зората тъкмо, когато слънцето изгряваше. Понесохме се по него, сякаш препускахме по сноп от златни лъчи и светлина. Мостът се издигаше високо-високо над водата. Като погледнеш надолу, свят да ти се завие. Да, яздехме по най-високия и най-дългия мост на света. Златната грива на Емира Мис блестеше на слънцето. Той препускаше все по-бързо и по-бързо, и ние се изкачвахме все по-високо и по-високо. Копитата му трещеха като бремотерици. Всичко беше прекрасно и всеки миг очаквах да видя земята на другия бряг на морето. Всеки миг, всеки миг. Юмиум, провикнах се аз. Юмиум, не е ли хубаво, не е ли прекрасно? И изведнъж открих какво ни чака. Открих ужасното, което ни предстоеше. Емира ми се носеше в галот право към една пропаст. Мостът внезапно свършваше. Изчезваше насред въздуха, защото пазачите не го бяха спуснали както трябва. И вместо да свършва при земята на другия бряг на морето, между него и тази земя оставаше огромна пропаст, където не се виждаше никакъв мост, а само ужасена бездна. Май никога през живота си не съм изпитвал такъв страх. Исках да изкръща на Юмиум, но не можех. Дръпнах поводите на Емира Мис и опитах да го спра, но той не ми се подчини. Извири диво и продължи в галок право към смърта, а попитата му все те трещяха. Толкова ме беше страх. Всеки миг щяхме да паднем в пропаста, всеки миг щяха да заглъхнат копитата на Емирамис и да остане само неговото цвилене, докато, обгърнат от развятата си златна грива, той лети към бездната. Замижах и си представих моя баща, краля. А копитата на Емирамис се и трещеха като грамотерици. Изведнъж те заглъхнаха. Доладях шум, но той бе станал различен. Чуваше се само шумолене, сякаш Емирамис препускаше по нещо меко. Отворих очи, огледах се и тогава открих, че Емирамис препуска във въздуха. О, милият ми златогривест Емирамис, той се носеше из въздуха със същата лекота както по земята. Стига да искаше, можеше да препуска по облаци и да прескача звезди. Никой друг не може да се похвалих кон като моя. И никой не ще разбере какво е да седиш върху гърба му, сякаш плуваш из въздуха, и да виждаш далеч долу в ниското, окъпано от слънцето, земята на другия бряг на морето. Юмиум, провикнах се аз. Юмиум, Емирамис, можел да препуска по облаците. Че ти не знаеше ли? Учуди се Юмиум, сякаш нямаше нищо странно в това, което умееше Емирамис. Не, откъде можех да знам? Отвърнах аз. А Юмиум се разсмя. Много неща не знаеш ти, Мил, каза той. Яздихме дълбого горе из висините, Емирамис прескачаше белите облачета, а ние се забавлявахме и веселяхме. Но накрая все пак ми се прииска да слезем на земята. Емирамис се спусна бавно и кацна, озувахме се в земята на другия бряг на морето. Ето и една зелена нивада за твоя златогривест Емирамис, каза Юмюн. Остави го да пасе тук, а пък ние да вървим при Ири. Кой е Ири? Попитах аз. Малко търпение, отвърна Юмюн. Ири живее на един хвърлей от тук заедно с братята и сестрите си. И като ме хвана за ръка, и ме поведе към една къща, която се намираше наблизо. Бяла къщурка със сламен покрив, и тя сякаш взета направо от приказките. Не мога да си обясня кое я правеше да изглежда като взета от приказките, дали нещо, което витаеше във въздуха, или старите дървета наоколо, дали градинските цветя с приказното си ухание, или пък нещо друго. Насред двора пред къщата на Ири имаше и един стар кръгъл кладенец. Почти съм сигурен, че именно заради този кладенец къщата на Ири изглеждаше като взета от приказките. Защото вече няма такива кладенци, аз поне не бях виждал. Около кладенеца бяха насядали пет деца. Най-голямото беше момче. Гледаше ни приветливо и цялото му лице грееше в усмивка. Видях ви, като се спускахте към земята, каза то. Много хубав кон имате, казва се Емира Мис, поясних аз. А това е Иомиум, аз пък се казвам мио. Знам, каза момчето. Аз се казвам Ири, а това са моите братя и сестри. През цялото време Ири се държеше тъй дружелюбно и мило. И той, и братята и сестрите му, сякаш всички се радваха, че сме дошли. Такова нещо, честна дума, не ми се беше случвало на Упланска. Тамошните момчета, приближиш ли ги, веднага ще ти се озъбят като вълци, особено пък ако не те познават добре. Те все бяха против някого, се някого не допускаха в игрите си. И най-често това бях аз. Само Бенка беше винаги готов да играе с мен. Но имаше там един здравеняк на име Яне. Никога нищо не му бях направил, а лашто ме видеше, провикваше се, чупка, че като ти заши един, свитки ще ти излязат. След което аз не се и опитвах да се включа в играта на топчета или в която и да е друга игра. Защото останалите поддържаха Яне и за всичко му пригласяха. Нали беше един такъв здравеняк? Когато си свикнал на такива като Яне, започваше едва ли не да се чудиш, че има деца като Ири, Юмиум и Ноно, като сестрите и братята на Ири, които винаги се мили. Ние с Юмиум седнахме до Ири на ръба на кладенеца. Погледнах надолу. Кладенецът беше толкова дълбок, че дъното му не се виждаше. Как въдите вода от него? Попитах. Изобщо не вадим вода, отвърна Ири. Този кладенец не е за вадене на вода. А за какво тогава? Попитах аз. Наричат го кладенеца на средношния шепот, каза Ири. И защо? Попитах. Потрай до вечерта и сам ще разбереш, каза Ири. Прекарахме целия ден с със сестрите и братята му, в игри сред старите дървета. А когато обладняхме, Минонанел, сестрата на Ири, донесе за всички ни хляб от кухнята. И той беше от хляба за главни гърла и ми се ослади не по-малко от първия път. В тревата между дърветата намерих някаква лъжичка, и то сребърна. Показах я на Ири, а той изведнъж се натъжи. Лъжичката на нашата сестрица, каза той. Мил намери лъжичката на нашата сестрица, подвикна и на братята и сестрите си. Къде е сестра ви? Попитах аз. При рицаря като, отвърна Ири. Отвлече я жестокият рицар като. Щом произнесе това име. Въздухът около нас стана ледено студен. Големият слънчоглед, който цъфтеше в градината, клюмна и овяхна и много, много пеперуди изгубиха крилата си, тъй че никога вече нямаше да полетят. И мен ме хвана страх от рицаря като. Страх, голям страх, понечих да дам на Ири сребърната лъжичка, но той каза, задръж лъжичката на нашата сестрица. На нея никога вече няма да и кратко потребва, а все пак ти я намери. Сестричките и берачетата на Ири заплакаха, когато чуха, че на тяхната сестрица никога вече няма да и кратко потрябва лъжичка. Но постепенно се заиграхме и забравихме тъжните мисли. Пъхнах лъжичката в джоба си и скоро забравих за нея. Но през цялото време, докато играехме, очаквах с нетърпение вечерта, защото много ми се искаше да науча нещо повече за необикновения кладенец. Така, в игри, премина денят и започна да се здрачава. Ири се спогледа странно с братята и сестрите си и каза, хайде, и те се впуснаха към кладенеца и насядаха по ръба му. Ние с Юмион също седнахме при тях, а сега пълно мълчание, каза Ири. Всички се смълчахме и зачакахме. А мракът между старите дървета започна да се сгъстява и каштурката на Ири още повече за прилича на къщурка от приказките, заобиколена от странна дрезгарина, а не от черен мрак, тъй като все още продължаваше да се здрачава. Нещо сумрачно, странно и стародавно витаеше над къщата, над дърветата, но най-вече над кладенеца, край който бяхме насядали в кръг. Пълно мълчание, прошепна Ири, макар че дълго време никой не бе проговарял. Останахме смълчани, а сред дърветата продължи да става все по-сумрачно, все по-тъмно. Обгръщаше ме пълна тишина и нищичко не чувах, но изведнъж чух. Да, наистина. Чух как долу в кладенеца нещо започна да шепти. Дълбоко, дълбоко в ниското нещо започна да шепти и да му турели. Някакъв странен глас, който не бих могъл да оприлича на никой друг глас. И този глас зашепна приказки. Приказки, които не можеха да се сравняват с никой други приказки, които бяха похубави от всички приказки на света. Май нищо друго не обичам тъй, както приказките, надвесих се над кладенеца, та да чувам още по-добре какво шепне гласът. Понякога той дори пропяваше, пропяваше най-странни и прекрасни песни. Що за чудът кладенец е това? Попитах аз Ири. Кладенец на приказките и песните и аз само това знам, отвърна Ири. Кладенец на забравените приказки и песни, тези, дето ги е имало много-много отдавна и дето много-много отдавна са били забравени. Помни ги до една единствено кладенецът на средношния шепот. Не мога да кажа колко дълго седяхме така. Между дърветата ставаше все по-тъмно, а гласът от кладенеца долиташе все по-тихо и по-тихо. Накрая съвсем престанахме да го чуваме. Затова пък от зелената ливада долетят свиленето на Емирамис. Той сякаш искаше да ме подсети, че е крайно време да се връщам при моя баща, краля. Довиждане, Ири, довиждане, Минонанел, довиждане на всички, казах аз. Довиждане, Мио, довиждане, Юмиум, каза Ири. И скоро пак да дойдете. Да, скоро пак ще дойдем, отвърнах аз. Прибрахме Емирамис и щом се метнахме на гърба му, той препусна към дома в пълен галоп. Вече не беше толкова тъмно, защото на небето бе изгряла луна и тя озаряваше всички зелени ливади и всички притихнали дървета. Тъй че те блестяха като да бяха от сребро, сущ като топорите от дома в розовата градина на моя баща, краля. Стигнахме моста на зората и аз за малко да не го позная. Съвсем се беше променил. Сега изглеждаше като сноп от сребърни лъчи. Нощем носи друго име, каза Юмиум, -юм, когато стъпихме на моста. И какво е то? Попитах: Мост на лунната светлина, отвърна Юмиум. -юм. Стъпихме върху моста на лунната светлина, малко преди пазачите да започнат да го вдигат и в далечината на срещани за пламъчета, огньовете на овчарите от острова на Зелените ливади. На целия свят се безпуснала тишина, пълна тишина. Единствено попитата на Емира мис чаткаха по моста. На лунна светлина Емирамис можеше да мине почти за призрачен кон, гривата му не изглеждаше вече златна, а сребриста. Мислите ми се въртяха около кладенеца на средношния шепот и около приказките, които бях чул. Една от тях особено ми хареса. Тя започваше така, имало едно време един кралски син и веднъж, в лунна нощ, той излязал със своя бял кон. Представете ли си, та да това бих могъл да бъда аз? Нали бях кралски син? Все повече приближавахме острова на Зелените Ливади и купитата на Емирамис, те и трещеха като грамотелици. А през цялото време на мен не ми излизаше от ума онази приказка, която започваше тъй прекрасно. Имало едно време един кралски син и веднъж, в лунна нощ, той излязал със своя бялкон. През тъмната гора, докато живеех при Чичо Сикстен и Леле Едла, вземах от библиотеката книги с приказки. Но това не се харесваше много на Леле Едла. Пак си забил нос в книгата, караше се тя. Пък после има да се чудим защо си такъв бледен и жалък дребосък, ами като не излизаш навън с другите деца. Не съм бил излизал, че аз почти през цялото време бях навън. Но може би Леля Едла и Чичо Сикстен биха предпочели изобщо да не се прибирам у дома. Сега поне трябва да са доволни, мисля си аз. Нали вече никога не се прибирам. Успявах да попрочета нещичко само вечер, едва ли заради това съм бил все такъв блед. Да можеше Леля Едла да ме види сега. Какъв съм голям, як, загорял от слънцето, здрав. Да, загорял съм от слънцето и праща от сили. Ако ме изправят сегана, опланска, срещу онзи яне, хубавичко бих могъл да го натупам, дори с едната ръка, вързана за гърба. Само, че не бих го сторил, защото не искам да се бия. А какво ни би казала Леля Едла, ако някой и кратко разправи закладенеца на средношния шепот? Ако разбере, че и без да забиваш нос в книгата, без да бледнееш от седене в къщи... Може хем да си на чист въздух, хем да научаваш колкото си искаш приказки. Токовиш виж това се харесало дори на Леля Едла, макар че на нея кога ли нещо и кратко е харесвало. Все едно, просто е и тъй да знае, че в земята на край света има кладенец, който нашепва приказки. Имало едно време един кралски син и веднъж, в лунна нощ, той излязал със своя бял кон. Тръгнал през тъмната бура, Тей беше нареждал кладенецът. И тези думи просто не ми излизаха от ума. Караха ме да мисля, че не е избрал тук така тази приказка, че аз съм кралският син, тръгнал някога през тъмната гора, и че е дошло време отново да я прекося. Че цялата тази вечер кладенецът е разказвал и пял за мен, за да ме подсети какво трябва да сторя. Попитах моя баща, краля, дали знае къде се намира тъмната гора. Той знаеше, тъмната гора се намира в земята от татък планините, каза той и в гласа му изведнъж прозвуча тега. Но защо питаш, мири мой мил? Искам да отида там тази нощ, когато изгрея луната, отвърнах аз. Моят баща, кралят, ме изгледа много странно. Тъй, тей, толкова скоро, каза той и в гласа му прозвуча още повече тега. Може би си против? Казах. Може би ще се тревожиш, ако изляза нощем в тъмната гора. Моят баща, кралят, поплати глава. Не, защо да се тревожа, отвърна той. Нищо страшно няма в една гора, която спи крота клунен сън, но сетне се умълча, подпрячало с ръка и аз разбрах, че го измъчва тревожна мисъл. Приближих се до него, обгърнах раменете му, за да го утеша, и казах, искаш ли да си остана при теб, у дома? А той дълго ме гледа и в очите му имаше толкова много тъга. Не, мили мой мил, не бива. Луната вече изгря и тъмната гора те очаква. И ти наистина няма да тъгуваш? Попитах аз. Няма, наистина, каза той и ме погали по главата. Хупнах да питам Юмиум дали ще дойде с мен в тъмната гора. Но не бях направил и няколко крачки, когато ме спря гласът на моя баща, краля. Мили мой Мил, извърнах се и видях, че стои с разперени ръце. Втурнах се обратно, хвърлих се в обятията му и той дълго-дълго ме притиска към себе си. Но аз ще се върна скоро, казах. Дали? Попита, по-скоро само пошепна, моят баща, крадят. Открих юмиум -юм пред къщата на градинария и му разказах, че тръгвам към тъмната гора. Тъй, тъй, най-сетне, каза Юмиум. -юм. Не ми стана ясно защо, когато казах, че ще тръгна към тъмната гора, моят баща, крадят, рече, тъй, тъй, толкова скоро, а Юмиум, -юм, тъй, тъй, най-сетне. Но нямаше време да разсъждавам над това. Идваш ли с мен? Попитах Юмюм. -юм. Юмилн пое дълбоко въздух. Да, извика той. Да, да, доведох Емирамис, който пасеше в розовата градина, и му казах, че потегляме към тъмната гора. А Емирамис започна да танцува, сякаш по-радостна вест отдавна не беше чувал. И щом ние с Юмилн се метнахме на гърба му, понесе се като стрела. Когато вече излизахме от розовата градина, чух, че моят баща, кралят, ме вика. Мири мой мил, Викаше ме той с най-тъжния глас, който някога съм чувал. Но аз не можех да се върна. Не, не можех. Имаше много път до земята от татък планините. Без кон като Емирамис не бихме могли да стигнем до нея. Не бихме могли да преварим високите планини, които се издигаха почти до небесата. Но за Емирамис нямаше нищо полезно от това. Той се понесе над планинските върхове като птица, докато не го накарах да се приземи на най-високия връх, покрит от вечни снегове. Останахме върху гърба на Емирамис и се загледахме в земята, която ни очакваше в полите на планината. Под нас се стелеше тъмната гора, огряна от луната, и тя изглеждаше тъй красива, в нея нямаше сякаш нищо опасно. Май беше вярно, че гора, потънала в лунен сън, не тей нищо лошо. Да, моят баща, кралят, беше прав, тук всички бяха добри, не само хората. Всички гори и ривади, всички потоци и зелени дъбрави бяха добри и не теяха нищо лошо. Да, нощта беше тиха и кротка като деня, луната гореше с лъчите си като слънцето и в мрака нямаше нищо враждебно. Нямаше нищо, от което да ни е страх. Не, имаше нещо, от което да ни е страх. Едно единствено нещо. Както си седяхме върху гърба на Емирамис, далеч от татък тъмната гора различих земя, която тънеше в пълен враждебен мрак. Мрак, който те кара да потръпваш, само като го зърнеш. Каква е онази ужасна земя? Попитах аз Юмиум. Оттам започва земята отвъд, каза Юмиум. Това са пределите на земята отвъд. Земята на рицаря като, казах аз. В мике Мирамис се разтрепера, сякаш го втресе, а от планините се откъртиха големи скали и се затъркаряха с гръм и трясък надолу към долината. Да, имаше една единствена заплаха, рицарят като. Той наистина си беше за страх. Страх, голям страх. Но аз реших да пропадя мисълта за него. А сега напред към тъмната гора, подвикнах на Юмюн. Напред към тъмната гора. Емирамис изцвири, и планинските върхове му отвърнаха с пронизително, диво ехо. Сетне бавно се заспуска към лунната гора в подножието на планината. А от гората също долетя ехо, сякаш в нощта изцвилиха още сто други коня. Спускахме се все по-надолу и по-надолу докато попитата на Емира Мис докоснаха върховете на дърветата. не продължихме да се спускаме между кичестите и зелени клони. И така се озувахме в тъмната гора. Не съм виждал кой знае колко много гори през живота си, но едно мога да кажа, друга такава гора едва ли има. Да, тъмната гора криеше някаква тайна. Чувствах, че и с нея вита е голяма и странна тайна, ала може би луната бе успяла да я забури някак и затова тя оставаше скрита за мен поне за сега. Клоните шумоляха, нашепваха сия, но аз нищо не разбирах. Дърветата изглеждаха неподвижни, блестяха на лунната светлина и знаеха тайната, а аз не знаех нищо. Изведнъж някъде отдалеч до нас достигна чаткане на копита. Сякаш сто коня препускаха в галопи с нощта, а когато емирами си изцвили, сякаш сто коня изцвилиха в ответ. Чаткането на копита долиташе все поблизо и поблизо, цвиленето ставаше все по-диво и по- -диво. Докато накрая те изникнаха пред нас развяващи се гриви, сто бели коня, които тъй приличаха на Емирамис. Емирамис се втурна сред тях и всички в купон препуснаха по една горска просека. Ние с Юмиум, вече на земята, застанахме под едно дърво, а белите коне, предвождани от Емирамис, се впуснаха в лудешка гонитба и с лунната гора. Толкова са щастливи, каза Юмиум. А защо са щастливи? Попитах аз. Защото Емирамис отново е сред тях, каза Юмиум. Ти не знаеш ли, че Емирамис е свързан с тъмната гора? Не, не знаех, отвърнах аз. Много неща не знаеш ти, Мио, каза Юмюм. -юм. А как стана тъй, че Емирамис се озова при мен? Попитах аз. Нашият повелител, кралят, оповести, че иска един от белите му жребци да дойде на острова на зелените ливади, за да стане твой кон. Загледах се в Емирамис, който препускаше в галоп и с лунната гора и беше толкова щастлив, и изведнъж се разтревожих. Юмил, -юм, мислиш ли, че Емира ми За задето трябва да стои при мен? Попитах. Може би все нещо го тегли към тъмната гора? Що ми изрекох тези думи, Емирамис препусна към мен в галоп. Опря глава на рамото ми и замря, само от време на време тихичко процилваше. Виждаш ли сега, че предпочита да е край теб, каза Юмиум. -юм. Така се зарадвах. Поганих Емирамис и му дадох едно захарче, а когато той докосна ръката ми, за да го вземе, Почувствах колко меки бяха бърните му. Продължихме да яздим през гората, следвани от стоте бели коня. Отново долавях, че наоколо вита е някаква тайна. Знаеха я цялата гора, всички дървета, зелените липи и трепетликите, шумолещите и тихо над главите ни. Когато минавахме под тях, знаеха я белите коне и птиците, разбудени от трупота на копитата. Знаеха я всички, всички, освен мен. Юмил Май беше прав, като казваше. Много неща не знаеш ти, мио. Препуснах в галоп сред дърветата и белите коне също подкараха в галоп. Носихме се тъй бързо напред. Червената ми наметка се закачи на един клон. Ами ако дървото искаше да ме задържи, да ми разкаже тайната. Но не, аз бързах. Продължих в галоп, а наметката ми се скъса, и то здравата. Насред гората имаше къща, отново една от онези приказни бели каштурки с сламен покрив. Край нея цъфтях я е ябълкови дървета. Светчетата им белееха на лунната светлина. Единият от прозорците беше отворен и отвътре дори тръкане. Сякаш някой тъчеше на стан. Дали да не надзърнем кой тъче? Казах аз на Юмиум. -юм. Защо не? Отвърна той. Слязохме от Емирамис и тръгнахме към къщата по пътечката между ябълковите дървета. Похлопахме на вратата и тръкането веднага секна. Влизайте, момчета, каза някой. От кога ви чакам? Влязохме в каштурката, а вътре, седнала край стан, седеше такачка. Много мила жена, която ни кимна за поздрав. Защо тъчеш нощем? Попитах аз. Защото така бленуваното платно, каза тя. Ато се тъче само нощен. През се грееше луната, осветяваше платното и то проблясваше тъй красиво. По красиво платно никога не съм виждал. Приказното платно и бленуваното платно се такът нощен, каза тя. Какво в че платното ти е толкова красиво? Попитах аз. Тя не ми отговори, а отново се заеда тъче. Тръкаше с сувалката и тихичко си сита наникаше. Лунен лъч, лунен лъч. И кръв от сърцето Арена. И сребро, и сребро, и по-малко пурпур. Свят от ябълка, цвят от ябълка най-накрая. И ще бъде платното меко и горещо. От нощния вятър в тревите по-горещо. Ала жал птица, гората пак оглася. Нареждаше думите тихо и равно и песента не ми се стори кой знае колко хубава. Но когато свърши, някъде от към гората до мен долетя друга песен, която познавах. Права беше тъкачката, жал птица пак огласеше гората. Пееше от върха на едно дърво, сърце да те забори като я слушаш. Защо пее жал птица? Попитах аз тъкачката. А тя се разплака, сълзите й кратко се търкуриха върху платното, превърнаха се в ситен лъскав маргарит и то стана още по-красиво. Защо пее жал птица? Повторих аз въпроса си. Пее за милото ми момиче, отвърна качката и още повече се разплака. Пее за отвлеченото ми мило момиче. Кой е отвлякал милото ти момиче? Попитах аз. Но вече сам знаех отговора. Нямах нужда от него. Недей да изричаш името, казах. Не, няма, защото тогава ще помръкне лунната светлина, каза тъкачката. Лунната светлина ще помръкне. А белите птици ще заронят кървави сълзи. Защо ще заронят кървави сълзи? Попитах. Заради жребчето, което също беше отвлечено, каза такачката. Чуй как жал птица облася цялата гора. Стоях насред стаята. През отворения прозорец долиташе песента на жал птица и аз се заслушах в нея. Толкова вечери беше пяла тя за мен там, в розовата градина, но тогава не разбирах за какво пее. Сега вече знаех. Тя пееше за всички отвлечени. За дъщерята на такачката, за братята на Ноно и за сестричката на Ири, и за още много, много други деца, заловени от жестокия рицар като и отведени в неговия замък. По тях скърбяха в каштурките на острова на зелените ливади и в земята на другия бряг на морето и от татък планините. Скърбяха по децата, по всички изчезнали деца. Имаха по кого да скърбят дори белите коне от тъмната гора и те плачеха с сълзи, само щом чуеха името на похитителя. Рицарят Като какъв страх изпитвах от него? Страх, голям страх. Но както стоях насред къщурката и слушах песента на жал птица, с мен стана нещо странно. Изведнъж разбрах защо е трябвало да прекося нощен тъмната гора. От тъмната гора започваха пределите на земята отвъд. А аз трябваше да отида в нея. Да отида и да премеря сири с рицаря като, макар че изпитвах страх, голям страх. Да, толкова ме беше страх че като си представех какво трябва да сторя, идеше ми просто да заплача. Такачката се бе заела отново с платното. Та наникаше отекчителната песенчица, лунен лъч, лунен лъч, и кръв от сърцето Алена, и сякаш забрави, че ние с Юмиум сме още там. Юмиум, подхванах аз и гласът ми прозвуча някак особено. Юмиум, а сега ще продължа към земята отвъд. Знам, отвърна Юмиум. Останах силно изненадан. Как така знаеш? Попитах аз. Че допреди малко и аз самият не знаех това. Много неща не знаеш ти, Мио, рече Юмиум. -юм. А ти, ти всичко ли знаеш? Попитах аз. Да, знам, каза Юмиум. -юм. Отдавна знам, че ще отидеш в земята отвъд. Всички знаят това. Всички ли? Да, каза Юмиум. -юм. Знае го, жал птица. Знае го, и тази такачка. Знаят го те бели коня. Знае го тъмната бура, нашепват си го дърветата, тревата и ябълковите цветчета там от среща. всички знаят. Те или, знаят го всички овчари от острова на зелените ливади, нали това разказват с свирките си нощем. Знае го Ноно. Знаят го неговата баба, Ири, братята и сестрите му. Знае го кладенецът на средношния шепот. Повярвай ми, всички знаят. Ами моят баща, кралят, прошепнах аз. Твоят баща. Кралят го е знаел винаги, отвърна Юмиум. -юм. И той държи да тръгна, така ли? Попитах аз и без да искам, гласът ми леко потрепера. Да, държи, отвърна Юмиум. -юм. Тежко му е, но държи да тръгнеш. А мен така ме е страх, проплаках аз. Едва сега почувствах колко ме е страх. Хванах Юмиум -юм за ръката. Юмиум, -юм, не смея, казах. Защо моят баща, кралят, държи да го стори именно аз? Може да го стори само момче от кралски род, отвърна Юмиум. -юм. Да, само момче от кралски род. Ами ако това означава смърт за мен. Попитах аз и стиснах Юмюм още поздраво за ръката. Той не ми отговори. Каквото ще да става, моят баща, кралят, държи да тръгна, така ли. Такачката без пряла дата, че и в къщата беше съвсем тихо. Жал птица мълчаше. Дърветата не помръдваха листа, не се чуваше никакво шумолене. Пълна тишина, Юмиум -юм кимна. Да, рече той, но толкова тихо, че едвам го чух. Каквото и да става, твоят баща, крадят, държи да тръгнеш. Обземе голямо отчаяние. Но аз не смея, развиках се. Не смея. Не смея, Юмиум -юм не каза нищо. Погледна ме само и думица не пророни. Но жал птица запи отново и песента и кратко беше такава, че сърцето ми за малко да се пръсне от мъка. Пе за милото ми момиче. Въздъхната качката, зарони сълзи по платното и те се превърнаха в Маргарит. Стиснах Юмруци. Юмюм, казах, тръгвам. Тръгвам към земята отвъд. В същия миг тъмната гора зашумоля, а жал птица извие дни такива трели, каквито едва ли някога са обласели друга гора на света. Знаех си аз, рече Юмюм. -юм". Прощавай, Юмюм, -юм", промълвих аз и почувствах, че отново ми иде да заплача. Прощавай, мили ми Юмюм. -юм". А Юмиум ме погледна с дружелюбните си очи, съвсем като Бенка. Сетне се усмихна и каза: И аз идвам с теб. Приятел беше Юмиум, истински приятел. Толкова се зарадвах, че и той ще дойде с мен. Но пък не исках да се излага на опасност. Не, Юмиум, възразих аз. Не бива да идваш с мен там, където отивам сега. И аз идвам с теб, повтори Юмиум. Момче от кралски род на бял кон с златна грива и свита от един единствен приятел. Тъй е предречено. Не можеш да промениш нещо, което е предопределено от стотици, стотици години. От стотици, стотици години, подхвана и тъкачката. Спомням си, че й пееха ветровете в онази вечер, когато засадих моите ябълкови дървета, а това беше толкова отдавна. Преди стотици, стотици години, замълча малко и добави, Ела, Мио, трябва да закърпя наметката ти. Свали платното от стана, отряза от него и закърпи мястото. Където се бе раздрала на метката, докато яздех през гората. Подплати с чудесното ласкаво платно дори цялата на метка и когато тя обгърна раменете ми, почувствах колко лека, мека и топла е сега. Давам най-красивото си платно на този, който ще спаси милото ми момиче, каза такачката. Ще ти дам и хляб, хляб за гладни гърла. Разпределяй го пестеливо. Защото по пътя те чака глад. Тя ми даде хляб и аз и кратко благодарих. Сетне се обърнах към юм, -юм. Тръгваме ли, юм, юм Тръгваме, отвърна той. Излязохме през вратата. Тръгнахме по пътечката между ябълковите дървета. Яхнахме Емирамис. А жалптица разпери черни криле и полетя към планината. Стоте бели коня не помръдваха, само ни гледаха, докато се отдалечавахме между дърветата. Да, те не ни последваха. Ябълковите дървета блестяха на лунната светлина като отрупани с сняг. Блестяха като отрупани със сняг. Може би никога вече нямаше да видя толкова красиви разцъфтели ябълки. омагьосаните птици. Може би никога вече нямаше да видя разцъфтели ябълки, зелени шуморещи дървета и мека трева. Защото бяхме поели за земя, където нямаше цветя, където не растяха нито дървета, нито трева. Препускахме през нощта. Препускахме ли, препускахме. Скоро се разделихме с приветливата лунна гора. Тя остана зад гърба ни. А пред нас се ширна мрак. Лунната светлина угасна, земята стана камениста, скалиста, отвред изникнаха гори забери. И сякаш започнаха да ни притискат, притискат. Накрая се озувахме на тясна мрачна пътека между две високи стръмни чуки. О, защо е толкова мрачен пътят? Въздъхна на юмиум. Защо са толкова черни тия чуки, защо сме толкова слаби и безпомощни? Пътят непрекъснато лакатушеше, криволичеше и всяка чупка ни заплашваше сякаш с хиляди опасности. Заплаха чувстваше навярно и емирамис. Целият трепереше и все искаше да възвие назад, но аз държах здраво по водите и аз дех напред. Пътеката ставаше все по Черните чуки край нея се издигаха все по-нависоко. Мръкът все повече се сгъстяваше. Така стигнахме до тесен проход между скалите. А зад този проход започваше мрак, по-черен и от най-черния мрак. Земята отвът, прошепна Юмил. -юм. От тук се минава в земята от Емира ми сякаш обезумя. Изправи се на задни крака и за цвирите й, че ни се прииска да си запуши мушите. Имаше нещо зловещо в неговото свирене, а иначе нищо друго не се чуваше, защото мракът от татък прага беше напълно влух. Влух и някак деп Сякаш само чакаше да прекрачим. Знаех, че трябва да се впусна в този мрак. И въпреки това вече не ме беше толкова страх. Сега, когато знаех, че е предопределено преди стотици, стотици години да премина мрачния прак, аз се чувствах някак по-храбър. Казах си, да става, каквото ще. Може би никога вече нямаше да се върна, но със страхъщях да се преборя. Подкарах Емира мис към мрака. Когато усети, че ни най-малко не мисля за връщане назад. Той се втурна почти обезумял през тесния проход и препусна по мрачните пътеки от другата му страна. Летяхме като вихър в нощта, обгръщаше ни чернилка, нямахме представа на къде води пътят. Но нали юм беше с мен. Седеше отзад, здраво притиснат към гърба ми, и аз го обичах повече от всякога. Не, не бях сам. Имах за свита приятел, един единствен приятел, съвсем като в предсказанието. Нямам представа колко дълго сме летели като вихър в мрака. Може би броени мигове, може би много часове наред, а може би стотици, стотици години, тъй поне ми се стори. Като че ли препусках на сън, лош сън, от който щях да се събудя звик и след това дълго нямаше да заспя от страх. Но това не беше сън, който завършва спробуждане. Препускахме ли, препускахме, без да знаем на къде. Без да знаем до кога. Просто препускахме, а наоколо беше нощ. Изведнъж е мирами закова на място. Намирахме се на брега на езеро. О, няма сън, по-ужасен от това езеро. Понякога сънувам как пред мен зейват страховити черни води. Но никога не съм сънувал, пък едва ли и друг някой е сънувал водите и черни като тези, които се разкриха тогава пред погледа ми. Най-страшните и черни води на света. А край езерото не се виждаше нищо друго, освен високи, страшни скали. Над мрачната вода кръжаха птици, много птици. Не ги виждахме, чувахме само писъците им, най-жълните писъци, които съм чувал някога. Толкова мъчно ми стана за тях. Те сякаш викаха за помощ. Сякаш плачеха в отчаяние. На другия бряг на езерото, навръх най-високата скала, се издигаше голям черен замък. В него светеше един единствен прозорец. И той... Този прозорец, приличаше на зловещо око, ужасяващо, противно черно око, което се взира в втренчено в нощта и не вещае нищо добро. Замъкът на рицаря като. Там от среща, на другия бряг на черната вода живееше моят враг, с когото бях дошъл да премеря сили. Зловещото око, втренчено над водата, ме плашеше, макар че бях решил да се преборя със страха. Плашеше ме, та можех ли аз, толкова слаб. Да се преборя с такъв зъл и опасен враг като рицаря като. Ще ти трябва меч, каза Юмюн. Още не беше изрекал тези думи, когато наблизо някой изохка. Ох, ох, ох, охкаше той. Умирам от глад, ох, ох, ох. Съзнавах, че може би е опасно да се приближавам до този, който охкаше. Но, реших, че който и да е той, трябва да го намеря и да се уверя, дали наистина не се нуждае от помощ. Трябва да открием кой стене, обърнах се към Юмиум. Юм. Трябва да му помогнем. И аз идвам с теб, каза Юмиум. Юм. А ти, Емирамис, стой тук, казах аз и погарих Емирамис по муцуната. Той изцели плахо. Не се бой, казах. Няма да се бавим. Онзи, ох, къщият, едва ли беше далеч от нас, но в тъмното нямаше да е лесно да го открием. Ох, ох ох, долетя отново гласът. Умирам от глад ох, ох, ох. Тръгнахме опипом към мястото, откъдето дориташе овкането, запрепъвахме се в камъни и на няколко пъти падахме в мрака, но най-накрая открихме една стара къщурка, същинска саборетина. Ако не беше скалата зад нея, която я подпираше, отдавна да беше рухнала. От един прозорец мъждукаше светлинка, прокраднахме се до него и надзърнахме. Вътре седеше старец, слаб, окаян дребничък старец, с чурлави посивели коси. В огнището гореше огън, а старецът се грееше на пламъците му, поплащаше се напред назад и охкаше. Ох, ох, ох, умирам от глад, ох, ох, ох, влязохме при него. Дребничкият старец притихна и ни зяпна. Стояхме на прага, а той ни гледаше като че ли за първи път виждаше такива като нас. Вдигна кукалестите си ръце, сякаш се боеше от нещо. Не ми причинявайте зло, прошепна той. Не ми причинявайте зло. Успокоих го, че не сме дошли да му причиняваме зло. Чухме, че си гладен, казах. И идваме да ти донесем хляб. Извадих от хляба на такачката и протегнах ръка към стареца. Той продължаваше да ме зяпа. С протегната ръка пристъпих до него, но той само ме гледаше подплашено, ужасно подплашено, сякаш се боеше да не е клопка. Вземи хляба, казах. Не се страхувай, той най-сетне се пресегна предпазливо и взе хляба. Хвана го с две ръце и го заопитва. Сетне го вдигна към носа си и го помириса. А накрая заплака. Хляб, прошепна той. Хляб за гладни гърла. Чак тогава започна да го яде. Не бях виждал друг човек да яде така. Дъвчеше ли, дъвчеше и като дъвчеше, не преставаше да плаче. Когато свърши, започна да събира трохите, които бяха нападали по дрехите му. Събира ги една по една и чак когато не остана вече нито трошица, отново втренчи поглед в нас. Откъде идвате? Попита старецът. Къде има такъв хляб? В името на дългите дни на моя глад, кажете ми откъде идете. Идем от земята на край света. Там има хляб, казах аз. И защо сте дошли тук? Прошепна той. За да премерим сили с рицаря като, отвърнах. Щом казах това, старецът нададе Вики се катурна от стола. Търкури се напода като сиво кълбо и допълзя до краката ни. Си се там и вдигна към нас оплашени премигащи очички. Вървете си, откъдето сте дошли, прошепна той. Вървете си, преди да е станало късно. Няма да се върна, казах. Дошъл съм да премеря сили с рицаря като. Казах го високо и отчетливо. Изрекох името на рицаря като възможно най-отчетливо и най-ясно, а старецът ме изгледа. Сякаш очакваше всеки миг да се струполя мъртъв пред него. Ох, ох, ох, изохка той. Млък. Млък и откъдето сте дошли, там си вървете. Тръгвайте, преди да е станало прекалено късно, чувате ли? Няма да си вървя, казах. Дошел съм да премеря сили с рицаря като. Пет, прошепна старецът, вече съвсем обезумял от ужас. Казах млък. Ами ако те чуят съгледвачите. Може би точно в този миг те слухтят отвън. Старецът пропълзя до вратата и боязливо се услуша. Нищо не се чува, каза. Но знаеш ли ги? Те са навсякъде, под път и над път. Накъдето и да се обърнеш, се, се съгледвачи. Съгледвачи на рицаря като ли? Попитах аз. Мълчи бе, момче, прошепна старецът. Толкова си млад, пък май не ти е нил животът, а? Не можеш ли да млъкнеш? Седна на стола и сам на себе си закима. Да, да, каза той толкова тихо, че почти не се чу. Накъдето и когато да се обърнеш, се се гледва, сутрин, вечер, нощем. По всяко време, навсякъде, протегна ръка и ме хвана за лакътя. В името на дългите дни на моя глад, прошепна той, Заклевам те на никого да нямаш вяра. Влизаш в някоя къща, мислиш, че си сред приятели. И те те издават. Предават те на онзи от другия бряг на езерото. На никога да нямаш вяра, чуваш ли? На мен също. Откъде си сигурен, че няма да изпратя съгледвачи по петите ти, щом прекрачиш този прак? Не вярвам да го направиш, казах. Никой не може да бъде сигурен, прошепна старецът. Никога не можеш да бъдеш сигурен. Помълча известно време и се замисли. Не, няма да изпратя съгледвачи по петите ти, каза. Все още и с тази земя се намират и хора, които не са предатели. И все още се намират такива, дето майсторят уражия. На нас ни трябва уражие, каза Юмюм. -юм. На мил му е необходим меч. Старецът не отговори нищо. Отиде до прозореца и го отвори. А отвън, от към езерото долетяха жалните писъци на птиците. Те сякаш проплакваха навън в тъмната нощ. Чуваш ли? Обърна се старецът към мен. Чуваш ли как жално пищат? Нима искаш и ти да летиш на тезерото и да пищиш тъй жално. Що за птици са това? Попитах. Това са омагюсаните птици, прошепна старецът. Знаеш кой ги е омагюсал, нали? Знаеш и кой е техният похитител. А сега виждаш и какво очаква онзи, който дръзне да се изправи срещу похитителя. Толкова се натъжих, когато чух думите му. Значи тези птици бяха братята на Ноно сестричката на Ири, дъщерята на такачката и всички унези, които бе отвлякал и омагёсал рицарят като. О, трябваше да изляза срещу него, непременно трябваше. На мил му е необходим меч, каза Юмюм. Без меч как ще си мери сирите с рицаря като? Ти каза, че още се намирали майстори на уражия, припомних аз на стареца. Той ме изгледа почти сърдито. На теб май наистина не ти е мил животът, а? Каза той. Къде се намират тези майстори на уражия? Попитах отново аз. Тихо, каза старецът и припряно затвори прозореца. Тихо, може да те чуят съгледвачите. Промъкна се до вратата, дорепи ухо до нея и се услуша. Нищо не се чува, каза. Но знаеш ли ги? Съгледвачи под път и над път. Сетне се наведе над мен и прошепна в ухото ми. Върви при майсто ръковач и му носи много здраве отено. Кажи му, че ти трябва меч, който да сече камък. Кажи му, че си рицар от земята на край света. Изгледа е продължително. А ти наистина си такъв, нали? Попита. Да, да, изпревари Юмиум. Юм. Той е рицар и принц. Принц ми от земята на край света. И му е необходим меч. Къде мога да намеря майсто ръковач? Попитах аз. В най-дълбоката пещера на най-черната планина, отвърна старецът. Хвани през мъртвата гора. А сега тръгвай! Старецът отиде до прозореца и отново го отвори. И отново отвън, от към езерото, до мен долетяха писъците на птиците в нощта. А сега тръгвай, принц Мил, каза старецът. Докато седя тук, ще ти стискам палци, да нос получиш. Алато повиш още утре вечер от ятото, което кръжи на тезерото, до мен достигнали жалните писъци на още една птица. В мъртвата гора, затворили не затворили вратата на Ено, чухме цвиренето на Емирамис. Той цвидеше пронизително и отчаяно. Сякаш викаше, «Мио, ела ми помогни!» От страх сърцето ми замря. Юмиум, юм, -юм семира ми става нещо», провикнах се аз. «Чули?» «Семира ми става нещо». «Тихо», каза Юмиум. -юм. Заловили са го, съгледвачите. Съгледвачите са заловили емира мисли. Викнах аз, без изобщо да ме е грижа, че някой може да ме чуе. «Не викай така», прошепна Юмиум. -юм. Иначе токовиш и нас заловили. Но аз не исках да слушам. Емирамис, моят емирамис. Да ми отнемат моя кон. Най-красивият и най-добрия кон на света. Чух как той отново изцвири и ми се стори сякаш викаше. Мио, няма ли да ми помогнеш? Ела, каза Миум, трябва да видим какво правят с него. Тръгнахме в тъмното нагоре по скалите. Пълзяхме, катерехме се. Остри зъбери раздираха пръстите ми, но аз нищо не усещах. Толкова бях отчаян заради Емирамис. Той стоеше високо горе на една скала и блестеше бял в мрака. Моят Емирамис, най-белият и най-красивият кон на света, свиреше диво и се вдигаше на задни крака, за да се освободи. Но беше обкръжен от петима черни съгледвачи, двама от тях го държаха за юздите. Толкова беше подплашен, горкият Емирамис, и нищо чудно и страшни изглеждаха черните съгледвачи, които разговаряха помежду си с противни, дрезгари гласове. Ние с Юмиум пропълзяхме до някъде, по-нататък вече не смеехме и залегнахме зад една скала, откъдето чувахме какво си говореха съгледвачите. Най-добре да го закараме с черната лодка направо на другия бряг на Мъртвото езеро, каза един от тях. Да, направо на другия бряг на Мъртвото езеро при Рицаря като, обади се друг. Искаше ми се да кресна, само да сте посмели, но нищо не извиках. Такой щеше да излезе срещу рицаря като, а посъгледвачите ме заловяха. Ох, защо трябваше точно аз да меря сири с рицаря като? Лежах зад скалата и горчиво се разкайвах, да си бях стоял у дома при моя баща, краля, където никой не би могъл да ми отнеме коня. От езерото доритеха писъците на омагюсаните птици, но в този миг не исках и да зная за тях. Не, не исках и да зная за тях. Ако зависеше от мен, съгласен бях цял живот да останат омагюсани. Стига аз да си получех обратно моя златобривест Емирамис. Навярно някой е преминал границата, каза един от съгледвачите. Белият кон сигурно е носел някого на гърба си. Врагът е сред нас. Може само да ни радва, ако врагът е сред нас, каза друг. Толкова полесно ще е да го заловим. Толкова полесно ще е за рицария като да го смачка и да го унищожи. Разтреперах се, когато чух тези думи. Аз бях преминалият границата враг, врагът, който лицарят като трябваше да смаже и унищожи. Все повече се разкайвах, че бях дошъл. И така ми домъчня за моя баща, краля, а дали и на него му беше домъчняло, дали се тревожеше за мен. Да можеше да е до мен и да ми се притече на помощ. Да можех да поговоря с него малко, да му кажа, знам, че държиш да изляза срещу лицаря като, но бъди така добър и не искай това от мен. Помогни ми да си върна Емирамис и да се махнем от тук. Никога по-рано не съм имал свой кон, сам знаеш, и толкова много го обичам. Никога не съм имал и баща, и това знаеш. Но ако рицарят като ме залови, никога вече няма да се върна при теб. Помогни ми да се махна, не искам да стоя повече тук. Искам да бъда край теб. Искам да се прибера заедно с Емирамис у дома, на острова на Зелените Ливади. Както лежах замислен зад скалата, сякаш изведнъж в гласа на моя баща, краля. Въобразявах си, разбира се, но наистина ми се стори, че чувам гласа му. Мили мой мил! Каза той, само толкова. Но аз разбрах, че иска да бъда храбър, а не да се севивам, да плача и да хленча като дете. Отнели ми бяха Емира Мис, вярно. Но нали бях рицар, а не някогашният мил? Дето строеше колиби в розовата градина и бродеше със свирката си по хълмовете на острова на зелените ливади. Да, аз бях рицар, и то добър рицар, не като. като. А рицарите са храбри и не плачат. И аз не заплаках, макар че пред очите ми се гледвачите, задърпаха Емира Мис надолу към езерото и го качиха в една голяма черна лодка. Не заплаках, макар че Емира Мис свидеше, сякаш го биеха с не заплаках и когато се гледвачите вдигнаха веслата и чух как започнаха да гребат в тъмната вода. Ударите на веслата достигаха все по-приглушено до мен, за последен път чух как Емирамис изцвири отчаяно не иде в далечината, а сетне лодката изчезна и повече не се дигя. и дори тогава аз не заплаках. Та нали бях рицар? Не съм плакал ли? Плаках и още как? Кречах зад скалата, притиснал чело в коравия камък, и хлипах тъй, както никога през живота си не съм хлипал. Добрите рицари трябва и да казват истината, а истината е, че плаках заради Емирамис. Хлипах ли, хлипах и щом си представех преданите му очи, още повече се разплаквах. Такачката разправяше, че бели коня плачели с кървави сълзи за отвлеченото жребче. Може би и аз плачех с кървави сълзи за Емирамис, знам ли? Милият ми златогривест Емирамис, нямаше го вече и едва ли щях да го видя отново. Юмил се наведе над мен и сложи ръка на рамото ми. Стига плака, Мил, каза той. Време е да вървим при майсто раковач. Нали ти трябва меч? В мен имаше още много неизплакани сълзи, но аз ги преглътнах. Преглътнах ги колкото може по-дълбоко. И така тръгнахме да търсим майсто раковач. Хванете през мъртвата гора, беше каза Лено. Но къде ли се намираше тази мъртва гора? Трябва да намерим майсто раковач, преди да е отминала нощта. Казах аз на Юмюн. Мракът ще ни крие от съгледвачите. Трябва да побързаме и да прекосим мъртвата гора още тази нощ. Тръгнахме обратно по скалите към къщичката на Ено. Тя беше обгърната от мрак и тишина, никой не охкаше отвътре. Продължихме напред в нощта и така стигнахме до мъртвата гора. В тази гора не се чуваше нито свиренето на вятър, нито шумоленето на листа, защото в нея нямаше нежни зелени листица, които да шумолят. Там се издигаха само мъртви черни стволи с мъртви чепъти черни клони. Ето че се озувахме в мъртвата гора, каза Юмиум, когато тръгнахме сред дърветата. Да, озувахме се, казах аз. Но дали някога ще се измътнем от нея? Защото това бе гора, в която направо да се изгубиш, гора като от сънищата. Вървиш, вървиш, а тя край няма. Докато вървяхме през тъмната гора, ние с Юмиум се държахме ръка за ръка и се чувствахме много слаби и съвсем беззащитни. Мъртвите дървета се издигаха тъй на гъсто, че не виждахме почти нищо пред себе си. О, защо растат тъй и нагъсто дърветата? Въздъхна Юмиум. -юм. Защо е толкова черен този мрак, защо сме толкова слаби и безпомощни? Вървяхме ли, вървяхме? От време на време някъде отдалеч до нас достигаха гласове. Това бяха съгледвачите. Еномай имаше право, като казваше, че съгледвачите на рицаря като са навред. Цялата мъртва гора явно гъмжеше от тях. А щом ги чуехме някъде в далечината между дърветата, ние с Юмиум веднага спирахме и затеявахме дъх. Вървяхме ли, вървяхме. Дълга е нощта тук в мъртвата гора, каза Юмиум. Но още по-дълъг е навярно пътят до пещерата на майстора ковач. Юмиум, дали ще го намерим, подхванах аз. Но изведнъж млъкнах. Думица повече не можах да кажа. Защото насреща ни между дърветата се зададе цяла потеря черни съгледвачи. Юмниум също ги забеляза и стисна здраво ръката ни. Те още не ни бяха открили, но всеки миг щяха да се нахвърлят върху нас и край, никога нямаше да премеря сири с рицаря като. И още следващата нощ е нощеше да открие сред кръжащото над езерото ято две нови, жално проплакващи птици. Съгледвачите все повече приближаваха, а ние стояхме като заковани, без да помръдваме. Ала тогава се случи нещо странно. Един стар черен ствол до нас се разтвори и аз открих, че е кух отвътре. Преди да разбира какво става, ние йом се намерихме в хралупата и се сегушихме разтреперани като пиленца, над които кръжи ястреб. астреп. Съгледвачите бяха вече до сами нас и ние чувахме какво приказват. Някой говореше тук, в мъртвата гора, каза един от тях. Кой може да говори в мъртвата гора? Врагът е сред нас, каза друг. В гора трябва да е говорил той, врагът. Ако врагът е тук, в мъртвата гора, скоро ще го заловим, каза трети. Търсете, търсете навсякъде. И ние чухме как те се впуснаха да търсят и претърсват между дърветата, слушахме дебнещите им стъпки, гушехме се и се чувствахме слаби и поплашени. Търсиха, търсиха, но не ни откриха. Гласовете им постепенно се отдалечиха и заглъхнаха. Накрая всичко отихна. Кухото дърво ни бе спасило. Защо ни спаси кухото дърво, не ми беше много ясно. Може би цялата мъртва гора мразеше рицаря, като и искаше да помогне на този, който се готвеше да премери сили с него. Може мъртвият ствол да е бил някога здраво, младо дърво с много зелени листа, готови да зашумолят, щом засвири вятър в клоните му. Навярно зловата на рицаря като бе съсипала и умъртвила тези листа. Не ми се вярва дърветата да простят на някого, който е умъртвил зелените им листица. Сигурно за това дървото искаше да помогне на този, който се готвеше да премери Сири с рицаря като Благодаря, милото ми дърво, казах аз, когато излязохме от халупата Но дървото остана нямо, безжизнено и нищо не ми отговори А ние продължихме да вървим през мъртвата гора Вече се развиделява, каза Юмюм, -Юм, а още не сме намерили пещерата на майстора ковач. Да, нощта си отиваше Но утрото не беше ведро и светло като у дома Тукашното утро беше сиво, страховито и дрезгаво. то почти не се различаваше от мрака. Припомних си часовете на зазоряване у дома, на острова на зелените ливади, когато яздехме Емирамис и с росната трева и всяка тревица блещукаше от капчиците по нея. Потънал в мисли за Емирамис, почти забравих къде се намираме. Затова нито се очудих, нито се стреснах, когато чух тропота на приближаващи копита. Ето го и Емирамис, казах си аз. Алайю милме стисна здраво за лакатя и прошепна. Чуваш ли? И смъртвата гора и яздят съгледвачи. И аз разбрах, че всичко е свършено. Сега вече нищо не можеше да ни спаси. Всеки миг измежду дърветата щяха да изникнат черните съгледвачи. Щяхме да ги видим, а те на свой ред също щяха да ни забележат. Щяха да върхлетят като дихрушка, препускайки, да се наведат и да ни метнат на конете, а сетне да се понесат към замъка на рицаря като. Аз никога нямаше да премеря сили с него. И още на следващата нощ, но щеше да открие сред кръжащото над езерото ято две нови, жално проплакващи птици. Всичко беше свършено. За мен нямаше никакво спасение. Тропотът на копита се чуваше все поблизо. Ала тогава се случи нещо странно. Земята пред краката ни се разтвори и аз открих, че там има пещера. И преди да разбера какво става, ние с Юмим се сгушени долу в пещерата разтреперани като зайчета, подгонени от лисица. Тъкмо на време. Копитата трополяха вече съвсем наблизо. В следващия миг над главите ни изтопуркаха се гледвачите, минаха над пещерата. Чухме чаткането на копита, тежките копита на конете изтрещаха точно над пещерата. Няколко буци пръст се откъртиха и се посипаха отгоре ни. А ние се гушехме и се чувствахме тъй слаби и подплашени. Но след не всичко отихна. Отихна, сякаш в мътната гора нямаше и помен от съгледвачи. Дълго чакахме. Мисля, че вече може да се измъкваме, казах аз най-накрая. Ала в същия миг отново отекна ужасяващия тропот на копита. Съгледвачите се връщаха. Още веднъж над главите ни прокънтяха копита, чухме гласовете и виковете на съгледвачите. Те слязоха от конета и се разположиха на земята до сами пещерата. Виждахме ги през отвора и кратко седяха и близо до нас. Само да речахме, с пръст можехме да ги пипнем. И чувахме какво си говореха. Заповед на рицаря като, да бъде заловен врагът, каза един от тях. Врагът, който е яздил белия жребец, трябва да бъде заловен тази нощ, тъй гласи заповедта на рицаря като. Врагът е сред нас, обади се друг, ще го заловим и още как. Търсете, търсете навсякъде. Тъй близо до нас седяха и си говориха как ще ли да ни заловят. Изглеждаха от черни по черни и от страшни по страшни сред зловещата сивка въд дрезгавина и безчетните мъртви дървета, а черните им коне лудо въртяха глави и тъпчеха земята. Търсете, търсете навсякъде, подкани един съгледвач. Ето тук, каква е тази дупка? Вход на пещера, обади се друг. Може би врагът се крие в нея. Търсете навсякъде. Ние с Юмиум се вкопчихме здраво един в друг. Сега вече всичко беше свършено, ясно. Ще проверя с копието, каза един от съгледвачите. Ако врагът се крие вътре, ще го намуша с острието. И през отвора се подаде черно копие. Бяхме се сгушили колкото може по навътре в пещерата. Ала копието беше толкова дълго. Острието му все повече приближаваше, ръгаше на всички посоки. Нас обаче така и не ни оцели. Заби се в стената между Юмиум -Юм и мен, но не ни оцели. Търсете, из цялата мъртва гора. Търсете. Ревнаха съгледвачите отвън. Заповед на рицаря като, да се залови врагът. Тук го няма. Търсете навсякъде. И съгледвачите се метнаха отново на черните коне и препуснаха напред. Бяхме спасени. Пещерата ни спаси, но защо ли? Може би дори земята и пръста мразеха рицария като и искаха да помогнат на този, който идеше да премери сири с него. Може би някога върху тази пръст бера сламека зелена трева. Трева, окъпана рано сутрин от роса. Навярно зловата на рицария като бе съсипала и умъртвила тази трева. Не ми се вярва пръста да прости на някого, който е умъртвил меката зелена трева, пръсла някога върху нея. Сигурно за това земята предложи за крила на този, който идеше да премери сири с рицаря като. Благодаря, мила земя, казах аз на тръгване. Но земята не ми отговори. Тя остана безмълвна, а пещерата изчезна. Тръгнахме отново и дълго вървяхме, докато най-накрая Мъртвата гора свърши. Насрещани се изправиха скали и планини. Какво беше моето отчаяние, стояхме отново пред скалите край Мъртвото езеро. Да, голямо беше отчаянието и за два мани, и за Юмиум, -Юм, и за мен. Извизаше, че всичко е било напразно. Никога нямаше да намерим майсто ръковач. Свет цяла нощ бродене и с Мъртвата гора стояхме отново там, откъдето бяхме тръгнали. Отново пред нас бе каштурката на Ено, маничка, сива, схлупена. И за да не се срути, тя все тъй се подпираше на една висока, черна като въглен скала. Това сигурно е най-черната планина на света, каза Юмиум. -юм. Най-черната планина, но нали точно там трябваше да търсим пещерата на майстора ковач. В най-дълбоката пещера на най-черната планина, тъй беше казал Ено. О, Юмиум, -юм, подхванах аз. Сега вече ще видиш. Но бързо млъкнах. Да, всичко беше свършено. Защото от към мъртвата гора въхлетя дълга-дълга потеря от черни съгледвачи. Някои тичаха, други препускаха на черни коне, но всички се носеха към нас. Бяха ни забелязали и крещяха шумно с неестествените си дрезгари гласове. Врагът е сред нас. Ето го. Да се залови. Да се залови. По заповед на рицария като врагът трябва да се залови. Ние с Юмиум стояхме, притиснали гърбове към планината зад нас, а съгледвачите все повече приближаваха. Да, всичко беше свършено. Никога нямаше да премеря сили с рицаря като Стана ми тъжно, много тъжно, идеше ми да се хвърля на земята и да заплача. Още на следващата нощ но нощеше да различи сред кръжащото над езерото ято още една птица, една нова птица, която щеше да плаче по високо и пожълно от всички останали. Аен щеше да я гледа от прозореца и да мълви сам на себе си. Ето че там сега лети и принц Мил, най-дълбоката пещера в най-черната планина. Ала тогава се случи нещо странно. Скалата, към която стояхме притиснати, се разтвори и преди да разбера какво става, двамата с юмиум се озувахме вътре в планината, разтреперани като агънца, подгонени от вълк. Вече нямаше от какво толкова да се боим. Намирахме се вътре в планината а съгледвачите останаха навън, скалната стена се затвори и в нея нямаше никаква пролука. Тук те не можеха да ни хванат. Но до нас все пак достигаше как вил неят навън. Търсете, търсете навсякъде, крещяха те. Врагът беше сред нас, а сега изчезна. Търсете навсякъде, търсете, търсете, казах аз. Тук никога няма да ни откриете. Олег на ни на и на двамата, на юмил ми на мен, и ние волно се разсмяхме вътре в планината. Алащом се сетих за Емирамис, смехът ми секна. Огледахме се. Намирахме се в голяма пещера. Край нас беше мрачно, но не съвсем тъмно. От някъде, неясно откъде мъждукаше светлина. На всички посоки навътре към недрата на планината от пещерата се разклоняваха галерии. В най-дълбоката пещера на най-черната планина живее ковач, тъй беше казал ено. Може би някоя от тези мрачни галерии водеше към ковач, но коя точно. Нямахме никаква представа. Кой знае още колко щяхме да се лутаме, преди да я открием? Е, озувахме се поне в най-черната планина, каза Юмюм. Озувахме се, казах аз, вярно, но дали някога ще се измъкнем отново от нея. Планина като от сънищата. Вървиш, вървиш из причудливи мрачни галерии, а те край нямат. Хванахме се с Юмюм за ръка и тръгнахме навътре към недрата на планината. Чувствахме се тъй слаби и неуверени. А до най-дълбоката пещера, сигурно имаше още много път. О, защо е та излокобна планината? Каза Юмим. -Юм. Защо са те и мрачни галериите? Защо сме те слаби и безпомощни? Вървяхме ли, вървяхме? Галериите непрекъснато се разклоняваха. Водеха в най-различни посоки. Сякаш цялата планина бе прорязана от мрежата на мрачни галерии. Понякога мъждивата светлина стигаше до нас малко по-силно, тогава различавахме пътя на няколко крачки пред себе си, но случваше се и да вървим в такъв мрак, че нищо да не виждаме. На места с те се снижаваха, че беше невъзможно да вървиш изправен, а на места оставаха високо над главите ни, като в катедрала. По скалните стени сълзеше вода, отред пронизваше студ и ние се загръщахме още по-плътно в наметките си, за да не мъзнем. Дали някога ще се измъкнем от тук, дали ще намерим майсто -ръковач? Каза Юмиум: по едно време обладняхме и извадихме малко от хляба за гладни гърла. Отчупихме си само по зълък, защото не знаехме колко време ще трябва да изкараме с него. Ядохме вървешком. Тък му бях преглътнал моя зълък, когато се озувахме на кръстопът, от който можеше да се тръгне в три различни посоки. По скалите сълзеше вода, а аз бях жаден. Спрях да опитам водата. Не беше особено вкусна, но друга нямаше. Когато оторих жаждата си, извърнах се да кажа нещо на Юмюм. -юм. Ала Юмюм -юм го нямаше. Беше изчезнал, може би изобщо не бе забелязал, че спрях да пия вода, може би вървеше напред и мислеше, че го следвам. Отначало никак не се изплаших. Спрях насред разклонението и се почудих кой ли път е хванал Юм -юм. Той едва ли можеше да се отдалечил на повече от няколко крачки, значи достатъчно бе да извикам името му. Юмиум, -юм, къде си? Викнах аз цяло гърло. Но викът ми се чу само като зловещ шепот. Що за странна планина бе това? Скалите погълнаха моя вик, задушиха го и от него остана само шепот. И този шепот се върна като ехо. Отекна многократно в планината. Юмиум, -юм, къде си? Шепнеха мрачните сводове. Юмиум, -юм, къде си? Юмиум, -юм, къде си? Колко се изплаших? Опитах да викам повисоко, но планината продължи да шепне. Не можех да повярвам, че това е моят глас. Струваше ми се, че шепне някой друг. Някой друг, който се спотаиваше, не иде в планината и ми се присмиваше. Юмиум, -юм, къде си? Юмиум, -юм, къде си? Шепнеше той. О, как се изплаших тогава? Втурнах се наляво, но само след няколко крачки хупнах обратно към разклона, хванах десния път, пак се върнах, втурнах се по средната галерия. Юмиум, накъде си тръгнал? Вече не смеех да викам, защото шепотът на планината ми се струваше по-ужасен от всичко останало. Но си казвах, че Юмиум сигурно ще почувства как се топя от мъка по него и сам ще се върне. Пътят продължаваше да се разклонява. Нови мрачни галерии тръгваха на всички възможни посоки, а аз се лутах насам-натам и търсех ли, търсех. Казвах си, че не бива да плача, нали бях рицар, но нямах сили да бъда повече рицар. Представих си как Юмиум, -юм, залутан и с някой друг край на пещерата и същото и нещастен, ме вика, паднах ничком върху грапавите скали и захлипах като онзи път, когато съгледвачите отвеждаха Емирамис. Сега вече нямах нито Емирамис, нито Юмиум. -юм. Бях съм самичък. Лежах на земята, плачех и се разкайвах за това, че бях дошъл тук, не разбирах как можа моят баща, кралят, да поиска от мен да напусна дома и да изляза срещу рицаря като... Да можеше в този миг моят баща, крадят, да се появи, бих му казал какво мисля. Виждаш ли колко самотен съм сега? Бих му казал аз. Няма го вече Юмиум. -юм. ти знаеш, че той е най-добрият ми другар, от как изгубих Бенка. А ето че сега изгубих и Юмюм. -юм. Останах съм самичък, и то не за друго, а защото ти пожела да премеря сири с рицаря като. За първ път си помислих, че моят баща, крадят, може би не е съвсем прав да ме излага на всичките тези изпитания. Ала както лежах, плачех и мислех за него, изведнъж сякаш чух гласа му. Въобразявах си само, разбирам, но наистина ми се стори, че чувам неговия глас. «Мили мой мил», каза той. «Само толкова». Но сякаш искаше да ми каже, че няма защо да тъгувам. И аз реших, че може би все пак ще открия Юмюн. Като понечих да се изправя, нещо изпадна от джоба ми, Малката върбова свирка, която ми беше издялкал Ноно. Върбовата свирка, на която свирех, когато се бяхме събрали край вечерния огън на острова на зелените ливади. Дали да не засвиря? Казах си аз. Дали да не изкарам у стара мелодия, на която ни учи Ноно. Спомних си, че с се бяхме оговорили, ако някога се изгубим, всеки от нас да засвири старата мелодия. Опрях свирката до устните си. Но се боях да духна. Страхувах се да не би и от нея, както и от гърлото ми, да излязат само зловещо глухи звуци. Но реших, че каквото и да става, трябва поне да опитам. Така засвирих унази мелодия. О, колко ясно отекна тя! Отекна в мрачната планината и звучно, чисто и прекрасно, едва ли не по-прекрасно, отколкото на острова на зелените ливади. Изкарах мелодията до край и се услушах. Не иде далеч, далеч и с на планината до мен достигнаха в отговор ясни звуци. Чуваха се слабо, но аз разбрах, че ми отговаря Юмиум. -юм, и се почувствах по-щастлив от когато и да било. Продължих да свиря и макар да бях толкова щастлив, сълзите ми не пресъхнаха отведнъж, вървях напред, свирех и си поплаквах. Поплаквах си по-маничко, съвсем по-маничко, докато вървях напред, свирех и се услушвах за свирката на Юмиум. -юм. Понякога тя се чуваше по-наблизо и аз винаги се стараех да вървя в посоката, от която долитеха звуците. Те се чуваха все поблизо и поблизо, все по-ясно и по-ясно, все по-звучно и по-звучно до мен долиташе старата мелодия, свирена от друга свирка, не от моята. И насред мрачната галерия пред мен тук изникна Юмиум. Юмиум, юм -юм, моят най-добър другар. Протегнах ръка и го докоснах. Прегърнах го през раменете. Исках да се уверя, че това наистина е Той. И това беше Той, моят най-добър другар. Ако някога срещна отново Ноно, непременно ще му благодаря за свирките, които ни издялка, каза Юмиум. -юм. Аз също, казах. Но после ми мина през ума, че едва ли ще срещнем отново Ноно. Юмиум, -юм. на къде да вървим сега? Попитах. Все едно на важното е отново да вървим двама, каза Юмиум, -юм. сякаш четеше мислите ми. И отново тръгнахме да вървим, да вървим, но вече не се чувствахме тъй слаби и неуверени. Нали бяхме отново двама и свирехме с свирките си. Старата мелодия отекваше в най-черната планината и звучно и прекрасно, сякаш искаше да ни утеши, да ни вдъхне смелост. Пътят тръгна надолу. Все по-надолу и по-надолу. Мъждукащата светлина, която ни сочеше пътя из планината, стана малко по-силна. Навярно идваше от огън. Да, помрачните мрачните скални стени играеше огнено зарево, трептеше и хвърляше все по-големи отблясъци. А ние все повече и повече се приближавахме до този огън, докато вървяхме и свирехме. Свирехме старата мелодия и в мига, в който влязохме в пещерата на майстора ковач. Това беше ковачница, в която гореше огромен огън. Насред ковачницата имаше огромна наковалня, а до наковалнята стоеше мъж. Най-високият и най-силният мъж, който съм виждал някога. Мъжът имаше гъста рижава коса и дълга рижа брада. Целият беше почернял от сажди и имаше най-грубите и най-черните ръце, които съм виждал някога. Веждите му бяха гъсти, рунтави и когато влязохме в пещерата, той застана неподвижно, сбърчи ги и ни загледа с голямо очудване. «Кой свири в моята планина?» – попита майсто ръковач. «Кой, кой свири в моята планина попита майсто ковач. кой – един рицар, следван от своя уражен отвърна Юмюм. -юм. Един рицар от земята на край света, принц Мил, майсто раковач се приближи до мен. Докосна челото ми с си показалец и продължи да ме гледа очудено. Колко е светло челото ти, каза той. Колко е ведър погледът ти. И колко хубаво свириш в моята планина. Дошъл съм да те помоля за меч, казах аз. Изпраща ено, за какво ти е меч? Попита майсто раковач. За да премеря сири с рицаря като, отвърнах. Щом чу тези думи, майсто ръковач нададе ужасяващ рев, рев, какъвто никога не съм чувал, с рицаря като ли. Изрева той тъй, че цялата планина прогърмя. Смърт, смърт на рицаря като. Надалеч и смрачните галерии се разнесе сякаш тътен на приближаваща буря. Когато майсто ръковач пускаше глас си, той не се превръщаше в шепот. Не, ехото му гърмеше между скалните стени по-страшно от тътнеш на приближаваща буря. Майсто ръковач стоеше като канара, свил едрите си черни ръце в песници, а от блясъците на огъня осветяваха пламналото му от ярост лице. Смърт, смърт на рицаря като, продължаваше да крещи той, а заревото на огъня осветяваше и цяла редица остри мечове, които висяха по стените на пещерата. Те хвърляха искри и от блясъци и навяваха страх. Застанах пред тях и ги заразглеждах. Майсто ръковач престана да крещи и дойде при мен. Виждаш ли моите мечове? Каза той Всичките мои стари мечове Ковал съм ги все за рицаря като Аз съм този, който кове мечовете на рицаря като Щом ковеш мечове за него, защо викаш, смърт на рицаря като Попитах аз Майсто ръковач сви още по здраво песници, чак кукълчетата на пръстите му побеляха Защото никой не мрази рицаря като тъй силно, както аз, дето му кова мечовете, отвърна той Едва сега забелязах че след майсто раковач се влачи дълга желязна верига, която го приковава към скалната стена. Тя дрънчеше при всяка негова крачка. Защо си прикован за скалата? Попитах. Защо не нажежиш веригата в огнището и не разбиеш щук върху на ковалнята? Сам рицарят като ме прикова за тази скала, отвърна майсто раковач. А неговите вериги не ги ни огън, ни чук. Не е никак лесно да се разкъсат оковите на омразата на рицаря като а защо трябва да носиш оковите на неговата омраза? Попитах. Нали аз съм този, който кове неговите мечове, отвърна майсто раковач. Аз кува мечовете, които убиват добрите и невинните. И той ме окова в най-сигурните окови, които съществуват, защото без моите мечове е загубен. Майсто ръковач ме гледаше с очи, в които сякаш гореше огън. Седя си аз в моята пещера и кува мечове за рицаря като. Кова мечове за него и денем, и нощем и той знае това. Но има и нещо, което той не знае, сега ще ти го покажа. Майсто ръковач се затътри към най-тъмния ъгъл на пещерата и от една попнатина в скалата извади меч. Мечът проблесна в ръката му като пламък. Преди стотици, стотици години се залових да кова меч, който сече камък, каза той. И тази нощ най сетне не успях да го завърша, едва тази нощ след всичките дълги години. Замахна с меча и с един единствен удар го заби дълбоко в скалната стена. «О, милият ми меч, милият ми обню», рече той. Мирият ми меч, който сече камък. За какво ти е меч, който сече камък?» Попитах. «Ще ти кажа, отвърна майсто раковач. Този меч не съм го ковал за добрите и невинните. Този меч чака сгода да посече самия рицар като. А той има сърце от камък, ти да не би да не знаеш». Не, толкова малко знам за рицаря като, отвърнах. Знам само, че съм дошъл тук, за да премеря сири с него. Сърце от камък има той, повтори майсто раковач. И десница от желязо. Десница от желязо ли? Очудих се, че ти не знаеш ли? Каза майсто раковач. Някога е изгубил дясната си ръка и вместо нея сега има десница от желязо. И какво прави с тази десница от желязо? Попитах аз. Изтръгва сърцата на хората от гърдите им, отвърна майсто ръковач. Забие желязната си десница и, кръц, извади сърцето. А след това сложи вместо него каменно сърце. Всички около рицаря като трябва да имат сърца от камък, такава е неговата воля. Потреперах, когато чух тези думи. И изведнъж зажадувах час по-скоро да премеря сири с рицаря като. Майсто ръковач стоеше до мен, а черните му ръце емилваха меча, неговата най-голяма скъпоценност. Дай ми твоя меч, който сече камък, замолих го глас. Дай ми твоя меч, да мога да премеря сири с рицаря като. Майсто ръковач дълго мълча и ме гледа, преди да ми отговори. Добре, ще ти дам моя меч, каза той накрая. Ще ти дам моя огню. Защото челото ти е тъй светло, защото погледа ти е тъй ведър, защото свиреше тъй хубаво в моята планина. Той ми подаде искрящия меч а от допира смеча по жилите ми сякаш се разля огън и аз се почувствах изведнъж много силен. Сетне майсто ръковач се приближи до скалната стена и отмести един камък, който затуляше голямо двор. Лъхна ме студен леден вятър, чув бученето на вълни. Се знаеш те е ли царят като, каза майсто ръковач. Но не знае, че съм прокопал тунел в скалите и че от затвора, в който ме държи, все пак има излъз. Години наред копах, за да направя този изход. Приближих до отвора и пред погледа ми се разкри мъртвото езеро, а отвъд мъртвото езеро, замъкът на рицаря като. Отново беше нощ и както предишния път замъкът се издигаше мрачен и черен. И както предишния път, един единствен прозорец светеше като зловещо око надводите на мъртвото езеро. И също приближи, застана до мен и двамата притихнахме умислени, че наближава часът на разплата. А зад нас стоеше майсто ръковач и аз чух неговия глас. «Иде, иде», рече той. Иде вече часът на разплата с рицаря като желязната десница. Над езерото тегнеха на васени облаци, а омагюсаните птици пронизваха въздуха с писъците си. Под нас се пенеха черни вълни, пенести вълни, които щяха да подхвърлят лодката ни по мъртвото езеро и може би да я разбият в скалата, върху която се издигаше замъкът на рицаря като. Майсто ръковач стоеше при отвора на пещерата и гледаше как развързвах малката лодка. Тя лежеше на пристан в едно заливче. Врязано в самата планина и закътано между високи скали. Съзнаеш те рицарят като, каза майсто ръковач, но че мъртвото езеро се е врязало в моята планина, това вече не знае. Не знае и нищо за моето тайно заливче, нито пък за лодката, която лежи край тайния кей в подножието на моята пещера. За какво ти е лодка, щом никога не можеш да извизаш с нея? Попитах. Мога, отвърна майсто ръковач. Прекрачвам отвора на пещерата и опъвам веригата до краен предел. Тогава мога да греба. Правя до три загребвания с веслата в моето тайно заливче. Той продължаваше да стои край отвора на пещерата, едър, черен, надвесен навън, над самия кей, а наоколо беше толкова тъмно, че едвам го различавах. Затова пък го чух, когато се разсмя странен, зловещ смях. Сякаш не умееше да се смее истински. Се знаеш те като, каза майсторъковач. Но има още нещо, което не знае. Не знае какъв товар ще пренесе тази нощ моята лодка през мъртвото езеро, но има и нещо, което ти не знаеш, казах. Не знаеш дали ще видиш някога отново лодката си. Ами ако тя се озове на дъното на езерото още тази нощ, ако още тази нощ се озове на дъното на мъртвото езеро, където вълните ще я полюшват като люлка, и ако в тази люлка спим ние двамата с Какво ще кажеш тогава, а? Майсто-раковач въздъхна тежко. Тогава ще кажа само, спи спокоен сън, принц Мил. Спи спокоен сън в твоята люлка, полюшвана от вълните, започнах да греба и майсто-раковач изчезна от погледа ни. Погълна го околният мрак. Но гласът му успя да ни догони. Тък му когато се канехме да минем през тесния прорив, който отделяше тайното заливче на майсто-раковач от мъртвото езеро, аз чух, че той ни зове. Бъди нащрек, трек, принц Мил, шепнеше той. Бъди на штрек, щом видиш желязна десница. Защото ако тогава не си веднага готов с меча, свършено е с принц Мил. Свършено е с принц Мил, свършено е с принц Мил, зашепнаха скалите край нас и в тези думи звучеше много болка. Но аз не успях да се замисля над тях, защото в същия миг върху лодката връхлетяха бурните вълни на мъртвото езеро и я запокитиха далеч-далеч от скалата на майстора ковач. Носехме се по вълните, а под нас всичко вреше и кипеше. Откъснати от сушата, ние се почувствахме те слаби и подплашени. О, защо е те и малка лодката ни, въздъхна Юмиум. -юм? Защо е те и дълбоко езерото, а вълните те бурни, защо сме те и слаби и безпомощни? О, колко бурни бяха вълните на Мъртвото езеро! По-бурни вълни никога не съм виждал. Върхлетяха раз нас, мятаха ни, блъскаха ни, асетне ни подхвърляха на нови вълни. Всякакви опити да гребен бяха безсмислени. Стискахме веслата и двамата, Юмюм -юм и аз. Стискахме ги с всичка сила. Но ето че връхлетя с къща вълна и стръгна едното весло от ръцете ни, а след нея друга, с разпенен гребен, пречупи второто и заприиждаха всякакви вълни, съскаха, пенеха се, издигаха се на високо и ни обграждаха като планини и нас, и лодката ни, крехка и малка като нас самите. Ето че останахме без весла, каза Юмюм. -юм. А скоро ще останем и без лодка. Вълните ще я запратят срещу скалите на рицаря, като и тя ще се разбие. И никога вече няма да имаме нужда от лодка. От всички страни заприиждаха омагосени птици. Кръжаха около нас, пищеха, ридаеха. Прелитаха съвсем наблизо. И срещу мен в мака светеха тъжните им птичи очички. Ти да не си брат на Ноно? Попитах аз една от тях. Ти да не си сестричката на Ири? Обърнах се към друга. Ала те само ме гледаха с изкрящите си тъжни птичи очички и писъците им бяха писъци на отчаяние. Макар и без весла, макар и с неуправляема лодка, ние се носехме право към замъка на рицаря като. Вълните искаха да ни отведат там, точно там възнамеряваха да ни разбият в скалите. Предстоеше ни да умрем в нозете на рицаря като, защото те искаха вълните. Все повече и повече приближавахме опасните скали. Все поблизо и поблизо до нас се издигаше черният замък с зловещо в око, все по-остремно и по-остремно се носехме напред. Все по-бурни и по-бурни се пенеха вълните. Сега, каза Юмиум, сега, о, Мио, сега вече всичко е свършено. Ала тогава се случи нещо странно. Тъкмо когато мислехме, че ще умрем, вълните изведнъж се укротиха и умириха. Да, съвсем се умириха. Понесоха лодката тай че тихо и кротко да заобиколи всички опасни подводни камъни и внимателно я полюшваха към черната рабеста скала в подножието на замъка. Защо отначало вълните бушуваха та и неодържимо, а сетне изведнъж отихнаха. Знам ли, може би мразеха рицаря като и искаха да помогнат на този, който идеше да премери сири с него. Може мъртвото езеро някога да е било приветливо синьо езерце, закътано между скалите, езерце, в което през хубавите летни дни се е оглеждало слънцето. Докато игривите вълнички са се прискали в скалите. Може да е имало други времена, когато край бреговете на езерото са играели и са се капели деца и надводите му е кънтял детски смях, а не както сега печални писъци на омагиосани птици. Да, сигурно заради това вълните бушуваха те и нависоко. Сигурно заради това те издигнаха стена от пяна между нас, изловещо в трънченото около от замъка на върха. Благодаря, мило езеро, казах аз. Благодаря и на вас, бурни вълни. Но вече нямаше и помен от вълни. Водата, гладка, притихнала и черна, не ми отговори нищо. А високо над главите ни, високо горе на стръмната скала се издигаше замъкът на рицаря като. Сега вече бяхме на неговия бряг. Намирахме се поблизо до рицаря като от когато и да било, и тази нощ беше нощта на разплата. Дали те знаеха това, всичките, които чакаха от стотици, стотици години? Дали знаеха, че тази нощ е нощта на разплата, дали мислеха за мен? Ами моят баща, кралят, мислеше ли той за мен? Надявах се, че е така. Знаех, че някъде далеч той седи сам, мисли за мен, тъгува и шепне, мили мой мил. Стиснах меча, моя огнен меч. Предстоеше ми тежка схватка и исках да се впусна в нея час по-скоро. Изгарях от нетърпение да се изправя срещу рицаря като, без да ме е грижа че това може да ми донесе смърт. Исках схватката да започне на часа, без да ме е грижа, че когато завърши, може би няма вече да има и помен от Мио. Мио, много огладнях, каза Юм -юн. Извадих каквото беше останало от хляба за гладни гърла и го изядохме край скалата в подножието на замъка. Почувствахме се сити, силни и едва ли нерадостни, когато го изядохме. Ала това беше последният ни хляб и ние не знаехме кога ли отново ще имаме нещо за ядене а сега трябва да се изкачим на скалата, обърнах се към Юмиум. -юм. Това е единственият начин да се доберем до замъка на рицаря като. Да, тъй е, каза Юмиум. -юм. И двамата започнахме да се изкачваме по скалната стена, която се издигаше тъй висока и стръмна. О, защо е толкова стръмна скалата? Въздъхна Юмиум. -юм. Защо е толкова мрачна нощта? Защо сме толкова слаби и безпомощни? Катерехме се все по-нагоре и по-нагоре. Напредвахме бавно и трудно. Но си помагахме с ръце и крака, търсехме опипом в длъбнатини и издатини по скалата, намирахме опора и се катерехме. Понякога ме хващаше страх, казвах си, повече не мога, падам и всичко е свършено. Ала в последния миг все намирах някаква опора. Сякаш самата скала подлагаше опора под крака ми, щом започнах да падам. Може би дори суровата скала мразеше рицаря като и желаеше да помогне на този, който идеше да премери сили с него. Замъкът на Рицария като се издигаше високо над водата, почти в небесата, и устремени към крепостната стена, навръх самата скала, ние сякаш се катерехме към небесата. Още малко, прошепнах аз на Юмюм. -Юм. Още малко и ще се прехвърлим през крепостната стена, а после, но изведнъж чух гласове. В мрака на нощта помежду си разговаряха съгледвачи. Двама черни съгледвачи, поставени за стражи на крепостната стена. Търсете, търсете навсякъде, викаше единият. Заповед на рицаря като да се залови врагът. Врагът, дошъл с белия кон, трябва да бъде заловен, тъй гласи заповедта на рицаря като. Търсете из планинските пещери, търсете между дърветата в гората, търсете във водата и във въздуха, търсете наблизо и надалеч, търсете навсякъде. Да търсим наблизо, да търсим наблизо, каза другият. Да, ние ще търсим наблизо, може врагът да е сред нас. Може тази нощ той да се катери нагоре по скалата, търсете навсякъде. Сърцето ми почти замря, когато видях, че мъжът пари факла. Понечеше ли да освети с тази факла подножието на крепостната стена, веднага щеше да ни открие. А откриеше ли ни веднъж, всичко беше свършено. Просто щеше да протегне дългото копие, да ни бутне и веднъж завинаги да сложи край на търсенето на врага, дошъл с белия кон. Преди да паднем в мъртвото езеро и безвъзвратно да изчезнем, щеше да се чуе само подарен вик и толкова. Търсете, търсете навсякъде, обади се единият от съгледвачите. Е освети с факлата скарите под нас. Може точно в този миг врагът да се катери по тях, търсете навсякъде. Другият вдигна реката, в която държеше факлата, и се надвеси над стената. Пламъкът озари скарите и ние се свихме и разтреперихме, като погнати от котка мишлета. Светлината от факлата настъпваше, плъзгаше се надолу по скалата, все поблизо и поблизо. Сега, прошепна Юмиум, сега, о, мио, сега вече всичко е свършено. Ала тогава се случи нещо странно. От към езерото долетя ято птици. Всички лмагосани птици връхлетяха, като пореха въздуха със свистящи криле. Една от тях се стрел направо към факлата и я изби с ръката на съгледвача. Пред погледите ни се изписа огнена дъга, чухме съскане, когато факлата изгасна и потъна в езерото. Но надолу към водата полетя още нещо, което оставяше след себе си огнена дъга. Гореше птицата, която ни беше спасила. Собхванати от пламъците криле, тя потъна сред талазите на мъртвото езеро. Стана ни много мъчно за птицата. Благодаря, кветото ми птиченце, прошепнах аз, макар и да знаех, че птицата няма да ме чуе, че никога вече няма да чуе каквото и да било. Идеше ми да заплача заради птицата, но не биваше да забравям съгледвачите. Все още не бяхме прехвърлили крепостния зид, все още ни дебнеха много опасности. Съгледвачите бяха бесни заради птицата. Стояха върху зида точно над нас. Виждах черните им, зловещи качулки, чувах зловещото им шушукане. Търсете, търсете навсякъде, шушнеха те. Може врагът да не е точно тук, може да се катери по скалата някъде другаде, търсете навсякъде. Направиха е няколко крачки и се заоглеждаха на друга посока. Сега, прошепнах на Юмюм. -юм. Сега, и двамата се прехвърлихме през зида. Бързо-бързо се прехвърлихме през зида, бързо-бързо хупнахме в мрака към замъка на рицаря като. Спирахме, притискахме се към черните стени и умирахме от страх да не ни открият съгледвачите. Как ли се влиза в замъка на рицаря като? Прошепна юмюм. -юм. Как ли се влиза в най-черния замък на света? изрекъл недоизрекал тези думи, в стената се отвори врата. Съвсем безшумно току до нас се отвори черна порта. Звук не се чу. Всичко стана сред пълна зловеща тишина. Тази врата, поне да беше запънала, като се отвори. Да бяха изкърцали пантите и кратко, поне маничко да бяха изкрибуцали пантите и кратко, че да не е толкова зловещо но тя беше най-безшумната от всички врати. Хванахме се с Юмиум ръка за ръка и влязохме в замъка на рицаря като. И се почувствахме послаби и подплашени от когато и да било. Защото тук, в замъка на рицаря като, ни посрещнаха най-тъмният мрак, най-леденият студ, най-злокобната тишина. Вратата водеше към тясна мрачна вита стълба, по която се тръгваше нагоре, най дългата и най-черна стълба, която съм виждал. О, защо е толкова зловещ мракът? прошепна Юмиум. Защо е толкова жесток царят като, защо сме толкова слаби и безпомощни? Стиснахме меча с всички сили и тръгнахме на пръсти нагоре по стълбата, аз напред, юм-юм след мен. Случвало ми се да се разхождам на сън и с мрачни къщи, които не познавам. Непознати, мрачни, ужасяващи къщи. С черни стаи, в които се озовавам затворен и започвам да се задушавам, с подове, които зейват в нозете ми като черни бездни. Щом се наканя да ги прекося, със стълбища, които се срутват и аз пропадам. Но нито една от тези къщи от сънищата ми не е била толкова ужасяваща както замъка на рицаря като. Вървяхме нагоре, нагоре по витата стълба, без да знаем какво ни очаква, когато тя свърши. Мио, страх ме е, прошепна юм, юм зад гърба ми. Обърнах се да го хвана за ръка. Но точно в този миг юм, -юм изчезна. Сякаш стената го погълна, преди да усетя какво става. И аз се озовах на стълбището съм самичък, хиляди пъти по-самотен, отколкото онзи път, когато двамата се изгубихме в планината на майстора ковач, хиляди пъти по-самотен от когато и да било. Изпаднах в отчаяние. Не смеех да извикам, но заопипвах стреперещи пръсти стената, която погълна Юмиум, -юм, разплаках се и зашепнах, Юмиум, -юм, къде си? Юмиум, -юм, върни се, ала стената остана студена и твърда под пръстите ми. Не се откри нито една пролука, от която би могъл да изскочи Юмиум. -юм. Нищо не наруши предишната тишина. Аз плачех и шепнех, но Юмиум -юм никакъв не се обаждаше, но около цареше пълна тишина. Едва ни някой някога се е чувствал толкова самотен като мен, когато продължих да се изкачвам по стълбите. И едва ни някой някога е вървял с по-тежки стъпки от моите. Вдигах крака с голяма мъка, а стъпалата бяха много високи и сякаш безчет. Сякаш безчет! Но едно от тях се оказа последно. А аз не знаех, че то е последното. Не знаех, че стъпалата свършват, пък и откъде да знам, нали се изкачвах в тъмното. Пристъпих и кракът ми увисна във въздуха. Нададох вик, политнах и падайки, понечих да се хвана за нещо. Преди да пропадна, успях да се вкопча в най-горното, последното стъпало. Увиснах на него, а краката ми се заклатиха във въздуха, търсейки опора, на която да стъпят. Но опора нямаше. Висях над черна бездна. Примирах от страх и не виждах никакво спасение. Ей сега ще пропадна, мислех си, и всичко ще свърши, о, няма ли кой да ми помогне, няма ли кой да ми помогне. И на стълбището наистина се появи някой. Може би се връщаше Юмиум, Юмиум, миличък Юмиум, помогни ми, прошепнах аз. Не можех да го видя, защото беше много тъмно. Не можех да различа нито приветливото му лице. Нито очите му, които тъй приличаха на очите на Бенка. Но чух неговия шепот. «Добре, добре, дай ръка и ще ти помогна», прошепна този, когато взех за Юмиум. «Дай ръка и ще ти помогна». И аз му подадох ръка. Но пръстите ми не стиснаха обикновена десница. Пръстите ми стиснаха една желязна ръка. За пръв път виждам толкова опасен меч в моя замък. Някой ден сигурно ще забравя всичко това. Някой ден сигурно ще престана да си спомням рицаря като. Ще забравя ужасното му лице, ужасните му очи, ужасната му желязна десница. Как жадувам за времето, когато няма да се сещам вече за него? Тогава ще забравя и неговата ужасна зала. Имаше една зала в замъка на рицаря като, в която въздухът беше пропит от зъл дух. Защото това беше залата, в която като седеше денонощно и замисляше своите звъни. беса без отдих и почивка. Той седеше там, замисляше злини и въздухът така се бе пропил от злобата му, че вътре не се дишаше. Злият дух се просмупваше и навън, погубваше всичко красиво и всичко живо наоколо, съсипваше зелените листа, цветята, меката тревица, забулваше коварно слънцето, тъй че никога не се съмваше истински, а всичко тънеше в мрак и нещо като полумрак. Нищо чудно, че прозорецът на тази зала светеше над водите на мъртвото езеро като зловещо око. Прозорецът излъчваше злобата на рицаря като, който седеше в залата и замисляше злини. Денонощно, без отдих и почивка, той седеше вътре и замисляше злини. Аз също бях отведен в тази зала. Рицарят като ме залови, когато трябваше да се държа здраво и с двете ръце и не можех да извадя меча. Сетне върху ми се нахвърлиха и черните му съгледвачи и ме повлякоха към залата. Там заварих и умиум. Пребледнял и дълбоко опечален, що ме видя, той прошепна. О, Мио, сега вече всичко е свършено. Влезе и рицарят като и се изправи пред нас в цялата си чудовищност. Страшното му лице бе тъй близко до нас, а той мълчеше и само ни гледаше. Злобата му ни зеля като студена вълна, а после ни обгърна като изгарящ огън, плъзна по лицата, по ръцете ни, започна да смъди в очите и да дави дробовете ни, когато се опитвахме да дишаме. Зелян от вълните на неговата злоба. Изведнъж почувствах такава умора, че за нищо на света не бих успял да вдигна меча, дори да бях опитал. Съгледвачите подадоха на рицаря като моя меч и щом го погледна, той трепна. За пръв път виждам толкова опасен меч в моя замък, обърна се той към съгледвачите, които го бяха наобиколили като телохранители. Отиде при прозореца и огледа още веднъж меча. Какво да го правя този меч? Зачуди се. С такъв меч не могат да се убиват добрите и невинните. Какво да го правя тогава? Изгледаме с чудовищните си змийски очи и не му обягна, че страшно бих искал да си взема обратно меча. Ще го хвърля в мъртвото езеро, решири царят като. Ще го хвърля на най-дълбокото място на мъртвото езеро. Защото за пръв път виждам толкова опасен меч в моя замък. Вдигна меча и го хвърли през прозореца. Мечът полетя надолу, а аз изпаднах в пълно отчаяние. Стотици, стотици години бяха минали, преди майсто най-сетне да изкове меч, който да сече камък. Стотици, стотици години хората бяха очаквали, бяха се надявали, че аз ще победя рицаря като. А сега той запрати моя меч в мъртвото езеро. Повече нямаше да го видя и всичко беше свършено. Рицарят като приближи, изправи се пред нас и изведнъж се оказах толкова близо до него, че едва не се задуших от зловата му. А сега какво да правя с тези мои врагове? Каза той. Какво да правя с моите врагове, дошли от толкова далеч, за да ме убият? Заслужава си да помисля добре. Бих могъл да ги пременя в перушина и да ги пусна над мъртвото езеро, та още стотици, стотици години да го с писъците си. Замисли се пак, но погледът на страшните му змийски очи продължи да ни пронизва. Да, бих могъл да ги пременя в перушина, каза той. Или, кръц, да им изтръгна сърцата и да ги заменя с сърца от камък. А ако им туря сърца от камък, бих могъл да ги взема за пажове. Идеше ми да извикам, о, нека бъда птица. Защото си помислих, че едва ли има нещо по-страшно от това сърцето ти да е от камък. Но не извиках, защото много добре разбирах, че ако помоля рицаря като да ме превърне в птица, той тутък си ще ми тури сърце от камък. Рицарят като ни измери от главата до петите са страшните си змийски очи. А бих могъл и да ги затворя в кулата и да ги оставя да умрат от глад, каза той. Имам толкова много птици, толкова много пажове. Да, ще затворя вребовете си в кулата и ще ги оставя да умрат от глад. Закрачи напред назад и се размисли, а всяка мисъл, която се раждаше в главата му, насищаше въздуха с още повече злоба. В моя замък се умира от глад за една единствена нощ, каза той. Толкова дълга е нощта и толкова голям е гладът в моя замък, че се умира за една единствена нощ. Спря пред мен и отпусна страшната си желязна ръка върху рамото ми. Познах те аз, принц Мил, каза и царят като. Разбрах, че си дошъл, още щом видях белият кон. Стоях тук и те чаках. И ти дойде. Мислеше, че тази нощ ще е нощта на разплата, надвеси се над мен и в ухото ми, мислеше, че тази нощ ще е нощта на разплата, но ти сгреши, принц Мил. Това ще е нощта на глада, а когато нощта отмине, в кулата ми ще има само купчинка бели кости. Само това ще остане от принц Мил и неговия оръженосец. Издумка с желязната си ръка по голямата каменна маса, която се издигаше насред залата, и Мигъм се появиха още повече съгледвачи. Затворете ги в кулата, каза той, като ни посочи с желязната си ръка. Затворете ги в кулата със седемте ключалки. Пред вратата оставете на стража седмина на гледвачи, други 77 се поставете на стража из всички зали, стълбища и коридори между кулата и моята зала. Седна на масата, а аз ще си седя тук и ще замислям злини, тъй че не желая да бъда повече смущаван от принц Мио. Когато нощта отмине, ще ида да хвърля един поглед на купчинката Бели кости в моята кула. С Богом, принц Мио, спи спокоен сън в моята кула на глада. И съгледвачите се, се нахвърлиха върху двама ни, върху Юмиуми и мен, и ни повлякоха през целия замък към кулата, в която трябваше да умем. И навсякъде, откъдето минавахме, във всички зали и коридори, съгледвачите, които щяха да охраняват пътя между кулата и залата на лицаря като, бяха вече поставени на страха. Нима рицарят като се страхуваше толкова много от мен, че му бяха необходими толкова много стражи. Нима той се бояше толкова много от някой, който си няма меч и стои зад врата, затворена с седем ключалки и пазена от седмина стражи. Докато ни мъкнеха към нашата килия, съгледвачите ни държаха здраво за ръка. Вървяхме ли, вървяхме през големия черен замък. На едно място минахме по край решетъчен прозорец и през този прозорец се виждаше вътрешният двор на замъка. Насред двора, завързан за кол, стоеше кон. Черен кон, а до него и черно жребче. Сърцето ме заболя, като видях този кон. Сетих се за Емирамис, когато никога вече нямаше да видя. Запитах се какво ли бяха направили с него, дали не беше вече мъртъв. Но съгледвачите ме теглеха здраво за ръката, влачеха ме напред и не ме оставиха да мисля дълго за Емирамис. Стигнахме най-сетне кулата, в която трябваше да прекараме последната си нощ. Тежката желязна врата се отвори и ни натикаха вътре. Сетне вратата се захлопна и чухме как съгледвачите превъртяха седем пъти различните ключове. Така се озувахме сами в килията. Килията ни се намираше в кръгла кула с дебели каменни стени. Имаше малък двор, препречен с груби железни пръти, и през тази решетка от към Мъртвото езеро до нас достигаха писъците на омагюсаните птици. Седнахме на пода, чувствахме се толкова слаби и подплашени, знаехме, че ще умрем преди да отмине тази нощ. О, защо е толкова трудна смъртта? Каза Юмиум. -Юм. Защо, защо е толкова трудна смъртта? Защо сме толкова слаби и безпомощни? Държахме се за ръка. Седнали върху студения каменен пот, ние с Юмиум се държахме здраво, много здраво за ръка. Ето че започваше да ни мъчи глад, и то глад, пострашен от всеки друг глад. Той ни присвиваше, разкъсваше ни, изгаряше ни и сеждаше последните сили от кръвта ни, тъй че ни идеше просто да легнем, да заспим и повече да не се събудим. Но не, все още не биваше да спим, трябваше да будуваме колкото може по-дълго. И в очакване на смърта ние започнахме да си говорим за земята на край света. Представих си моя баща, краля, и очите ми се напълниха със сълзи. Но вече бях толкова изтощен от глад, че плачех без глас, само сълзи потекоха по бузите ми. Юмил също заплака без глас. О, защо е тъй далеч земята на край света? Прошепна той. Защо е тъй далеч островът на зелените ливади? Защо сме тъй слаби и безпомощни? Помниш ли как бродехме по хълмовете на острова на зелените ливади и свирехме с свирките си? Казах. А, помниш ли Юмиум? -юм? Помня, но това беше много отдавна, отвърна Юмиум. -юм. Бихме могли да посвирим с свирките си и тук, казах. Бихме могли да посвирим старата мелодия, докато бладът ни сломи и заспим. Добре, нека я изсвирим още веднъж, прошепна Юмиум. -юм. И ние извадихме свирките. Уморените ни ръце едвам ги държаха. Но засвирихме старата мелодия. Юмюн се обля в сълзи, когато засвири, сълзите тихо се стичаха по страните му. Може би и аз плачех, знам ли. Старата мелодия звучеше тъй прекрасно, но съвсем тихо, сякаш чувстваше, че и тя скоро ще умре. Ала макар че свирихме тъй тихо, омагюсаните птици ни чуха. Плахите слаби звуци достигнаха до тях и те долетяха до зарешетеното прозорче. През решетката виждах техните изкрящи, печални птичи очички. Ала сетне птиците отлетяха и ние не намерихме повече сири да продължим. За последен път си посвирихме, казах аз и прибрах свирката в джоба си. Но в джоба ми имаше още нещо и аз бръкнах по-надълбоко да видя какво е то. Извадих малката лъжица, принадлежала някога на сестричката на Ири. Прииска ми се омагюсаните птици да се върнат, та да им покажа малката лъжица. Може би сестричката на Ири щеше да познае своята малка лъжица. Но омагиосаните птици вече не се мяркаха пред зарешетеното прозорче. Пуснах лъжицата на земята, защото ръката ми бе съвсем отмаляла. Виж, Юмиум, -юм, казах! Имаме си лъжица. Да, лъжица си имаме, отвърна Юмиум. -юм. Но за какво ни е лъжица, като нямаме нищо за ядене? Юмиум -юм легна на пода и затвори очи, нямаше повече сили да говори. Аз също бях изтощен, много изтощен. Гладът не ми даваше мира. Трябваше да хапна нещо. Най-много ми се хапваше от хляба за гладни гърла, но знаех, че никога вече няма да вкуся от него. Бях и жаден, пиеше ми се вода от извора за жадни гърла. Но знаех, че никога няма да вкуся и от нея. Никога нямаше нито да пия, нито да ям. Сетих се дори за кашата, която леда едла ми приготвяше за закуска и която толкова мразех, а сега бях готов да ям дори такава каша и не се съмнявах, че тя би ми се осладила. О, да можех да хапна нещо, каквото и да е. С последни сили вдигнах лъжицата, лапнах я и си представих, че ям. И не щеш ли, усетих в устата си странен вкус. В лъжицата имаше нещо за ядене. Нещо скуса на хляба за гладни гърла и на водата от извора за жадни гърла. Да, вода и хляб имаше в лъжицата и това бяха най-прекрасните неща, които съм вкусвал. Те ми вляха нови сили и от глъда ми помен не остана. А лъжицата беше съвсем чудновата и изобщо не се изпразваше. Непрекъснато се допълваше и аз ядух, ядух, докато накрая нищичко повече не можех да хапна. Юмюм продължаваше да лежи на земята с затворени очи. Пъхнах лъжицата в устата му и той започна да яде като на сън. Лежеше с затворени очи и се хранеше, а когато се нахрани, каза, о, Мио, присъни ми се чудесен сън. Сън, след който вече по лесно ще умра. Присъни ми се хлябът за гладни гърла. Това не беше сън, казах. Юмил му твори очи, седна и се убеди, че е жив и вече сит. И той, и аз не можехме да се начудим на станалото и макар да се намирахме в голяма беда, почувствахме се почти щастливи. Но какво ли ще направи с нас, рицарят, като, като види, че не сме умрели от глад? Попита Юмиум. -Юм. Само да не ни тури каменни сърца, казах. Толкова ме е страх от тези каменни сърца, защото си мисля, че сигурно ще убиват и ще причиняват болка. Нощта още не е свършила, каза Юмиум. -Юм. Рицарят като още не се е появил. Нека, докато часовете се изнижат, поседим и поговорим за земята на край света. Нека седнем близо един до друг, за да не мръзнем толкова. В кулата беше много студено и ние наистина мръзнехме. Наметката се беше изхлузила от раменете ми и лежеше на земята. Вдигнах я и се загърнах с нея. Загърнах се с наметката, която такачката беше подплатила със своето приказно платно. В същия миг чух как Юмил ми извика. Мил! Мил, къде си? Викна той. Ами че тук, отвърнах. Тук до вратата. Юмиум -юм вдигна полуизгорялата свещичка, която ни бяха оставили, за да си светим с нея в нашата последна нощ. Освети всички едви подред, като гледаше оплашено, много оплашено. Не те виждам, каза Юмиум. -юм. А едва ни съм ослепял, защото виждам вратата, здравите ключалки и всичко останало в нашата затворническа килия. Аз пък забелязах, че съм обърнал наметката с подплатата навън. Да, бях обърнал навън под платата от блестящото приказно платно, което ми бе подарила тъкачката. Сварих наметката, за да я оправя. И Юмиум -юм отново извика. Друг път да не ме плашиш така, каза той. Къде се беше скрил? Сега виждаш ли ме? Попитах. Да, разбира се, че те виждам, каза Юмиум. -юм. Къде се беше скрил? В наметката, казах. Такачката май е превърнала в наметка на няколко пъти опитвахме и наистина излезе, че обърнех ли наметката, подплатена с приказното платно, тя мигом се превръщаше в наметка невидимка. Хайде да викаме колкото ни глас държи, каза Юмиум. -юм. Може се гледвачите да дойдат да проверят защо крещим. А ти ще се промъкнеш покрай тях. Ще се промъкнеш незабелязано с наметката невидимка, ще избягаш от замъка на рицаря като и ще се добереш до дома, до земята на край света. Ами ти, Юмиум, -юм? Попитах аз. Аз ще трябва да остана тук, отвърна Юмиум и гласът му леко потрепери. Нали имаш само една наметка невидимка? Имам само една наметка невидимка, казах. И имам само един другар. Не се ли намери спасение и за двама ни ще умрем заедно? Юмил ме прегърна през рамо и каза. Много ми се иска да избягаш и да се добереш до дома, до земята на край света. И все пак толкова се радвам, че си готов да останеш с мен. Казвам си, че не бива, и въпреки това се радвам. Юмилма още не бе доизръкал тези думи, когато се случи нещо странно. Отново се появиха омагюсаните птици. Запърхаха скриле криле пред зарешетеното отворче. А в човките си държаха нещо. Крепяха го всички заедно. Нещо тежко, меч. Моят меч, който сечеше камък. О, Мио! Каза Юмиум, -юм, омагюсаните птици се извадили твоя меч от дъното на мъртвото езеро. Втурнах се към зарешетеното отворче, протегнах трескаво ръце през прътите и поех меча. Той изкреше като пламък, от него прокапваше вода и дори капките вода имаха огнен блясък. Благодаря, мири птички, казах. Но птиците само ме изгледаха с изкрящите си печални птичи очички и отлетяха с скръбни писъци към мъртвото езеро. О, колко съм доволен, че посвирихме с свирките, каза Юмиум. -юм. Иначе птиците никога не биха ни открили в тази кула. Аз го слушах с половино хо. В ръката си отново стисках меча. Моя меч, моя огню. Чувствах се посилен от когато и да било през живота си. Цялата кръв нахлув главата ми. Мина ми през ума, какво ли прави моят баща, кралят и си казах, че сигурно мисли за мен. А сега, Юмиум, -юм", казах, сега вече иде последният час на рицаря като... Юмил силно пребледня и очите му заискриха със странен блясък. А как ще отключиш седемте ключалки? Попита той. Как ще се промъкнеш покрай седемдесет и седмината съгледвачи? Седемте ключалки ще разсека с меча, отвърнах му аз. А наметката ще ме скрия от погледите на седемдесет и седмината съгледвачи. Завързах наметката на раменете си. Приказното платно заблещука в мрака, заблещуката и... Сякаш искаше да освети целият замък на рицаря като. Но Юмиум каза: Не те виждам, Мио. Но знам, че си тук. Ще те чакам, докато се върнеш. Ами ако никога не се върна, подхвърлих аз и замълчах. Та можех ли да зная кой ще победи в сватката с рицаря като? В килията настъпи пълна тишина. Дълго време никой от двама ни не проговори. Накрая Юмиум каза: ако никога не се върнеш, Мио, нека мислим един за друг. Нека мислим един за друг, докато можем. Добре, Юмил, юм, казах. В последния си миг ще мисля за теб и за моя баща, краля. Вдигнах меча и го забих във вратата, сякаш тя не беше от желязо, а от тесто. За меч, който сече камък, желязната врата беше просто като тесто. И наистина, безшумно, сякаш през тесто, мечът се заби в твърдото желязо. С няколко отридисти удара изрязах огромните ключалки, сетне отворих вратата. Тя изкърца леко. Отвън стояха на стража седмината съгледвачи. Щом чуха скърцането, те в купом се обърнаха към вратата. Към вратата и към мен, загърнат в блестящото приказно платно, на мен ми се струваше, че чето искрите ярко, че не може да не ме видят. Чух как нещо изкърца в нощта, каза един от съгледвачите. Да, нещо изкърца в нощта, обади се друг. Те се заоглеждаха на всички страни, но не ме видяха. Това ще да е била някоя от злите мисли на рицаря като, намеси се трети. А в това време аз бях вече далеч от тях. Стисках меча, придържах наметката и тичах колкото ми крака държаха към залата на рицаря като. Навсякъде, във всички зали, по всички стълбища и коридори имаше сегледвачи, които стояха на стража. Големият черен замък гъмжеше от черни сегледвачи. Но те не ме виждаха. Нито ме чуваха. И аз ги подминавах, устремен към залата на рицаря като. Вече не се страхувах. Никога не съм се чувствал толкова безстрашен. Нямах нищо общо с онзимил, дето правеше колиби в розовата градина и си играеше на острова на зелените ливади. Аз бях рицар, на когото предстоеше сватка. И тичах, устремен към залата на рицаря като. Тичах много бързо. Наметката се вееше на раменете ми, блестеше и се вееше в мрака на замъка. А аз тичах, устремен към залата на рицаря като. Мечът изгаряше ръката ми като огън, изкреше и пламтеше. Аз тисках здраво дръжката му. И тичах, устремен към залата на рицаря като. Мислех за моя баща, краля. Знаех, че той също мисли за мен. Скоро, скоро щеше да удари часът на разплата. Той не ме плашеше. Аз бях безстрашен рицар, рицар с меч в ръката, и тичах, устремен към залата на рицаря като цялата кръв бе нахлула в главата ми, сякаш в нея бушуваше водопад. Ето че най-сетне се изправих и пред залата на рицаря като. Отворих вратата. Заварих рицаря като, седнал на каменната маса с гръб към мен. Видях как зловата му пускаше и скрива въздуха наоколо. Обърни се, рицарю като, казах. Удари последният ти час. Той се обърна. Аз хвърлих наметката и се изправих пред него с меча в ръка. Чудовищното му лице се сбръчка и посивя, страшните му очи светеха само ужас и омраза. Сграбчи бързо един меч, който лежеше на масата до него. И се спусна в своя последен двубой. Мечът му наистина беше страшен. И все пак не толкова страшен, колкото моят. Моят меч святкаше, блестеше и искреше, свистеше във въздуха като пламък и безмилостно посрещаше меча на рицаря като цял час продължи двубоят, който бе тъй очакван от стотици, стотици години. Безмълвният, жесток двобой, в който моят меч сечеше въздуха като пламък, кръстосваше се с меча на рицаря като и накрая успя да го избие от ръката му. Изправен пред мен без оръжие, рицарят като разбра, че ударил последният му час. Тогава разкъса черния кадифен елект на гърдите си. «Гледай да улучиш сърцето!» Викна той. «Гледай да ме промушиш право в моето каменно сърце!» Толкова дълго ми е убивало и ми е причинявало болка. Вгледах се в очите му и открих в тях нещо странно. Видях, че рицарят като жадува да се отърве от своето каменно сърце. Може би никой не мразеше рицаря като тъй, както се мразеше той сам. Не се колебах нито миг. Вдигнах огнения си меч. Вдигнах го високо-високо и го забих дълбоко в чудовищното каменно сърце на рицаря като в същия миг рицарят като потъна в дън земя. Просто изчезна. Но на пода остана купчи на камъни. Да, само купчи на камъни. И една желязна ръка. Наперваза на прозореца в залата на рицаря като се разхождаше сиво птиченце, което чукаше с човка на стъклото. Сигурно искаше да излети навън. Не бях го забелязал преди това и не ми беше ясно. Къде може да е било скрито? Отидох при прозореца и го отворих, та да може да излети птиченцето. А то литна високо и весело за чурулика, Кой знае колко дълго беше живяло в плен? Останах при прозореца да погледам птиченцето. И докато го гледах, видях, че нощта е отминала и е дошло утрото. Мили мой мио, да, утрото беше настъпило и времето беше прекрасно. Грееше слънце, леки гарещипове и налетен ветрец рошеха косите ми докато стоях на прозореца. Надвесих се навън да погледна езерото и видях едно ведро синьо езерце, в което се оглеждаше слънцето. От омагюсаните птици нямаше и помен. О, какъв чудесен ден бе това, такъв един ден, само за игра. Загледах се във водата под мен, накадрена от утринния ветрец. Така ми се прииска да хвърля нещо в езерото, на когори не му се приисква, като гледа вода. От толкова високо, кой знае колко хубаво би цопнало. Нямах друго, освен меча и за това хвърлих него. Зарадвах се, като видях как се завъртя във въздуха и как цъмбурна във водата. Когато потъна, по повърхността и кратко се образуваха големи кръгове. Големи, красиви кръгове, които все повече и повече се разширяваха, докато обхванаха цялото езеро. Беше много красиво, но нямах време да гледам кръговете, докато изчезнат. Трябваше час по-скоро да се върна при Юмил. Знаех, че той се безпокои и ме чака. Припнах обратно по същия път, по който бях дошъл Тичешком само преди час. Сега големите зали и дългите коридори постееха притихнали. Нямаше и помен от черните съгледвачи. Те бяха изчезнали до един. В изоставените зали грееше слънце. То осветяваше през решетките на прозорците, провиснаните от сводовете паяжини, и не скриваше нищо от грузотата на стария замък. Навсякъде беше толкова пусто и тихо, че изведнъж се оплаших да не би и Юмиум -юм да е изчезнал. Хукнах да тичам все по-бързо и по-бързо. Но когато приближих кулата, чух Юмиум, -юм, който свиреше със свирката си, и се успокоих и зарадвах. Отворих вратата на нашата килия и заварих Юмиум, -юм, седнал на пода. Що ме видя, очите му светнаха, той скочи и каза, нещо ме караше да свиря през цялото време. Защото ужасно се тревожех, сега вече няма защо да се тревожиш, казах, толкова бяхме щастливи двамата с юмюм. Не можехме да се нагледаме един на друг и непрекъснато се смеехме, а сега да се махаме от тук, казах аз. Да се махаме веднъж за винаги, хванахме се за ръка и притнахме да се измъкнем от замъка на рицаря като Излязохме във вътрешния двор на замъка. И кого да видим, насреща ми препускаше в галоп Емирамис. Моят златогривест Емирамис, а край него подскачаше някакво бяло жребче. Емирамис дойде право при мен. Аз обгърнах с ръце шията му, дълго дълго се притисках към красивата му глава и шепнех на ухото му. Емирамис, миричкият ми Емирамис. А Емирамис ме изгледа с преданите си очи и аз разбрах, че е тъгувал по мен не по-малко, отколкото аз по него. Насред вътрешния двор бе побит кол, а на земята до него се търкаляше верига. И аз се досетих, че Емиръм Ис също е бил омагиосън. Черният кон, който стоеше нощте свързан насред двора, е бил той, а жребчето бе същото онова жребче, отвлечено на времето от Рицаря като от тъмната бура. За това жребче бяха плакали с кървави сълзисто бели коня. А сега вече, край на сълзите, сега вече жребчето щеше да се върне при тях. Ами останалите отвлечени от рицаря като. Каза Юмиум. -юм. Ами омагюсаните птици, те къде са? Нека слезем се Емирамис до брега на езерото и да ги потърсим, казах. Яхнахме Емирамис, жребчето също препусна след нас колкото можеше. Излязохме през портата на вътрешния двор. В същия миг чухме нещо странно и ужасяващо. Зад гърбовете ни се разнесе трясък, трясък, от който земята потрепери. Той идеше от замъка на рицаря като който се срути и се превърна в огромна камара камъни. Нямаше вече кули, нямаше пусти зали, нямаше мрачни виещи се стълби, нямаше решетъчни прозорци, нямаше нищо. Само една камара камъни. Няма го вече замъка на рицаря като, каза Юмиум. -Юм. Да, сега вече има само камъни, отвърнах. От скалата, върху която се издигаше замъкът, до езерото долу водеше стръмна пътека. Стръмна, тясна и опасна пътека. Но Емирамис пристъпваше внимателно и леко, жребчето също, и така стигнахме невредими до брега. На каменна тераса в подножието на голямата скала видяхме цял рояк дечолига. Май нас чакаха, защото се втурнаха да ни посрещнат със сияещи лица. О, ето ги и братята на Ноно, каза Юмюм. -юм. Ето сестричката на Ири и всички останали. Няма ги вече омагюсаните птици. Слязохме от гърба на Емирамис. Децата ни наобиколиха, изглеждаха малко свенливи, но в същото време приветливи и щастливи. Единият от двамата братя на Ноно улови ръката ми и приглушено, сякаш не искаше да го чуят останалите, каза. Много се радвам, че ти си носил моята наметка. Много се радвам също, че магията най сетне се развали. Приближи се и едно момиченце, сестричката на Ири. Дори не вдигна очи към мен, гледаше все към езерото, защото беше много стеснително, и каза с глух глас. Много се радвам, че лъжицата ми е била от теб. Много се радвам също, че магията най сетне се развали. Другият брат на Ноно отпусна ръка на рамото ми и каза, Много се радвам, че успяхме да извадим твоя меч от езерото. Много се радвам също, че магията най сетне се развали. Но сега мечът отново е на дъното на езерото, казах аз. И това е добре, защото никога вече няма да ми е нужен меч. Да, а и ние никога не бихме могли да го извадим. Каза братът на Ноно, защото не сме вече омагосани птици. Огледах децата край мен. Коя от вас е дъщерята на такачката. Попитах. Настъпи пълно мълчание. Всички притихнаха. Коя е дъщерята на такачката. Попитах отново, защото исках да и кратко разкажа, че наметката ми е била подплатена сплатно от стана на нейната майка. Това беше Емилимани. Обади се единият от братята на Ноно. А къде е тя? Попитах. Ето и Емили Мани, отвърна братът на Ноно. Децата отстъпиха в страни. До съм водата върху една плоска скала лежеше момиченце. Завтекох се и паднах на колене до него. Момиченцето лежеше неподвижно с затворени очи. Беше мъртво. Личицето му обелееше като платно, цялото му телце беше обгорено. Тя беше тази, която се хвърли срещу факлата, каза братът на Ноно. Обземе отчаяние. Емилимани беше мъртва заради мен. Колко тъжно! Как бих могъл да се веселя повече, след като заради мен Емилимани беше мъртва. Не тъжи, каза братът на Ноно. Емилимани сама пожела така. Пожела да се хвърли върху факлата, макар да знаеше, че крилите и кратко ще се подпарят. Но ето, че сега е мъртва, казах аз. Сетай отчаян. Братът на Ноно притисна в шепите си изгорените ръчички на Емилимани. Трябва да те оставим тук, Емилимани, каза той. Но преди да си тръгнем, ще ти изпеем нашата песен за теб. Всички деца насядаха по скалите край Емиримани и запяха за нея, запяха песен, която сами бяха съчинили. Емиримани, милата ни сестрица, милата ни сестрица в дълбините потъна, в дълбините потъна са с обгорени. отгорени. Емиримани, о, Емиримани, притихна тя в сън не смущавам, и никога вече не ще се събуди, и никога вече не ще политне. Списък жален над мрачни. Да, защото вече няма мрачни води, каза Юмюм. -Юм. Сега се плискат само весели вълнички, и те ще пеят за Емилимани, докато тя лежи на брега в своя дълбоксън. Да имаше с какво да я завием, обади се сестричката на Ири. Нещо е мекичко, тада не икратко е толкова кораво върху скалата. Да завием Емилимани с моята наметка, казах. Да я завием с платното от стана на нейната майка. И аз завих Емилимани с моята наметка, подплатена с приказното платно. По-меко от ябълков цвят, по от вятъра, който полюшва нощем тревите, по-топло от алената кръв на сърцето, платно, изтъкано от нейната майка. Загърнах клетата Емилимани с моята наметка много внимателно, тада и кратко е мекичко, като лежи на скалата. Ала тогава се случи нещо странно. Емилимани отвори очи и ме погледна. Отначало само ме гледаше. После седна и огледа очудено всички деца наоколо. Продължи да се оглежда и колкото повече се оглеждаше, толкова по-голямо бе очудването и кратко. «Колко е синьо езерото?» – каза тя. «Само толкова». Сетне свади на метката и когато се изправи, по тялото и кратко нямаше и помен от обгарения, а всички ние така се зарадвахме, че тя се съживи. От към езерото се зададе лодка. Някой гребеше енергично към нашия бряг. Когато лодката приближи, видях, че на веслата е майстораковач, а до него седи и ено. Лодката скоро достигна край брежните скали и двамата скочиха на сушата. Казвах ли ви аз? Провикна се грамогласно майсто ръковач. Казвах ли ви аз? Иде часът на разплата с рицаря като, нали та и ви рекох? Ено приближи силно развълнуван. Само да ти покажа нещо, принц Мил, каза той. Протегна с сухрената си ръка и я разтвори. В нея държеше зелен листец. Един такъв прекрасен листец, нежен, крехък, бледо и с тънки жилчици. Разлистил е в Мъртвата гора, каза Ено. Преди малко го открих на едно дърво в Мъртвата гора. И доволно закима и заклати по сивялата си рушава глава. Всяка сутрин ще проверявам дали няма и други зелени листа в Мъртвата гора, каза той. А това го вземи ти, принц Мил. И той сложи листото върху дланта ми, убеден, че няма по дар от него. Сетне отново закима и продължи. Седях си аз и стисках палци да нас получиш, принц Мил. Седях в моята колиба и стисках палци да нос получиш. Казвах ли ви аз? Подхвана отново майсто раковач. Иде часът на разплата с рицаря като, нали и ви рекох. И ето че дойде. А как си получи обратно лобката? Попитах аз майсто раковач. Върнаха ми я вълните на езерото, отвърна той. Загледах се отвъд езерото към планината на майсто раковач и към колибата на ено. Оттам започнаха да се задават и други лодки. По водата плъзнаха много-много лодки, а в тях седяха хора, които не познавах. Бледи хорица, които гледаха слънцето и езерото, а полицата им се изписваше радост и почуда. Личеше си, че никога порано не се виждали слънце, а ето че сегато обливаше с ярка светлина езерото и околните скали и всичко изглеждаше тъй красиво. Само камарата на стария замък навръх скалата не беше красива. Но аз си казах, че някой ден тази камара сигурно ще обрасне в мъх. Някой ден тя ще изчезне под мек зелен мъх и никой няма да знае, че отдолу се намира замъкът на рицаря като Знам дни розови цветчета, които виреят много добре върху мъх. Приличат на манички, манички камбанки и цъфтят по много наведнъж. Може би някой ден такива розови камбанки ще нацъфтят и сред мъха върху замъка на рицаря като. А това вече ще е красиво, нали? Пътят до дома беше дълъг, но не ни дотежа. Най-малките деца качихме на гърба на Емирамис, а най-най-най-малките се редуваха да яздят жребчето. На тях това им се стори чудесно. Останалите вървяхме пеш, чак докато стигнахме тъмната гора. Беше мръкнало и тъмната гора отново ни посрещна като лунна гора. Отначало, когато навлязохме между дърветата, беше много тихо. Но изведнъж Емирамис изцвири пронизително и диво и издълбините на тъмната гора. Същото и пронизително и диво, му отвърнаха сто бели коня. Скоро те се зададоха на срещани и земята потрепери под копитата им. Жребчето също се разцвили. Стараеше се да цвири пронизително и диво като големите коне, но издаваше само тихо смешни звуци, които едвам се чуваха. Но стоте бели коня все пак успяха да го чуят. О, как се зарадваха само, че жребчето се е завърнало! Наобикулиха го и всеки кон се стараеше да дойде колкото може поблизо до него, да го докосне, та да се убеди, че наистина е то, че наистина се е завърнало. Сега вече имахме 10 коня, а това означаваше край на ходенето пеш. Всяко дете получи кон, на който да язди. Аз самия на Емирамис, а Юмим Юм се метна както винаги зад гърба ми, защото не искаше да язди на друг освен на Емирамис. Едно момиченце, най-малкото от всичките, качихме на гърба на жръпчето. Препуснахме през гората, а стоте бели кони изглеждаха наобикновено красиви на лунната светлина. Скоро между дърветата започна да се белее нещо. Видях разсъфтелите ябълки около къщата на такачката. Дърветата край къщата се губеха под светната си премяна като подмека през пасняк, а самата къщичка изглеждаше досужд като в приказките. Отвътре доитеше тръкане и емили ни каза. Сигурно мама е седнала да тъче. Скочи от коня току пред портата, помаха ни и каза. Много се радвам, че се прибрах у дома. Много се радвам, че се прибрах у дома, преди да се предцъфтели ябълките. Хукна по пътечката между ябълковите дървета и изчезна в къщата. И такачният стан изведнъж престана да тръка. Ала до острова на зелените ливади ни чакаше още много път, а аз жадувах за дома, копнеех по моя баща, краля. Сякаш усетили ли това, стоте бели коня начало се мирам и се издигнаха над тъмната гора, Извисиха се над най-високите върхове и се понесоха във въздуха към острова на зелените ливади. Беше вече утро, когато стигнахме моста на зората. Пазачите току-що го бяха спуснали и той блестеше като сноп от златни лъчи и светлина. Протегнали напред шии, стоте бели коня препуснаха по него с развети гриви. Пазачите се вцепениха и ни загледаха смаяни. Но един от тях извади рок и като гонаду, обласи със звука му целия остров на зелените ливади. И от всички каштурки и колиби на излезе народ, втурнаха се навън всички, които бяха тъгували и скърбели по отвлечените деца. А ето че сега децата идеха насреща им, яхнали бели коне, и нито едно дете не липсваше, всички се връщаха у дома си. Белите коне продължиха в галоп през ливадите и скоро се озувахме край розовата градина на моя баща, краля. Тук всички деца слязоха от конете. А майките и татковците се втурнаха да ги посрещат и в радостта си май не се различаваха много от стоте бели коня, когато жребчето се завърна сред тях. Тук бяха и Ноно, и баба му, и Ири заедно са своите братчета и сестрички, и майката и таткото на Юмиум, и още много-много други хора, които никога не бях виждал, и всичкитето плачеха, то се смееха, прегръщаха и целуваха децата, завърнали се у дома. Ала моят баща, кралят, не беше сред тях. Нямаше повече нужда от стоте бели коня и те препуснаха обратно към тъмната гора. Видях как се отдалечиха в галот през ливадите. Начало препускаше бялото жребче. Юмиум, ум да разказва на татко си и майка си всичко, което бяхме преживели заедно, не забеляза кога открехнах портичката към розовата градина. Никой не забеляза кога се шмугнах в розовата градина и аз останах доволен от това, защото исках да вляза вътре сам. Тръгнах под сребърните топори, а те свиреха както обикновено, розите също цъфтяха както обикновено, всичко, всичко беше както обикновено. И тогава го видях. Видях моя баща, краля. Той стоеше на същото място, където го оставих, когато потеглих за тъмната гора и земята отвъд. Стоеше там с протегнати към мене ръце, хвърлих се в обятията му, обвих здраво, много здраво с ръце шията му, а той ме притисна към себе си и прошепна. Мири мой мил, защото моя баща, кралят, ме обича много, а и аз страшно обичам моя баща, краля. Последва един славен ден. Играхме в розовата градина, аз, Юмиум, Ноно и неговите братя, Ири заедно с берачетата и сестричките си, всички останали деца. Ние с Юмиум показахме на другите колибата, която си бяхме построили, и те много я харесаха. Яздихме и на гърба на Емирамис, а той се втурна да прескача розовите храсти. А не играхме с моята наметка. Братът на Ноно не се съгласи да я вземе обратно. Тъй или иначе, подплатата си е твоя, мило, каза той. Играхме и на криеница с наметката. Аз се обръщах с подплатата навън, хупвах между розовите храсти и невидим за останалите, виках. Хванете ме де! Хванете ме де! Те, разбира се, не можеха да ме хванат, макар че се опитваха. Когато започна да се здрачава, всички деца трябваше да се приберат по къщите си. Майките и татковците им едва ли биха се зарадвали, ако се забавяха много в тази първа вечер отново у дома. Ние с Юмиум останахме сами в старата колиба. Посрещнахме здрача в розовата градина, като посвирихме със свирките си. Трябва добре да пазим свирките си, каза Юмиум. И ако някога се изгубим, пак ще засвирим старата мелодия. Точно тогава се появи моят баща, кралят, който идваше да ме прибере. Казах лека нощ на Юмиум и той припна към къщи. Казах лека нощ и на Емирамис, който пасеше отвън пред корибата. Сетне хванах за ръка моя баща, краля, и двамата тръгнахме към къщи през розовата градина. Мили мой мио, май пак си порасал, докато те нямаше, каза моят баща, кралят. Май тази вечер пак ще трябва да направим нова резка на кухненската врата. Вървяхме под сребърните топори, а здрачът обгръщаше розовата градина като прозрачна синя мъгла. Белите птици се бяха прибрали по гнездата си. Но на върха на най-високата сребърнато пола още стоеше жал птица и пееше сам сама. Чудех се за какво ли пее сега, след като всички отвлечени деца бяха отново по домовете си. Но си казах, че жал птица все ще намери за какво да пее. Овчарите и сливадите започнаха да палят своите огньове. Пламъците им лумваха то тук, то там и озаряваха тъй красиво здрача. Чух и самите овчари, които свиреха нейде надалеч. Свиреха старата мелодия. Вървяхме ръка за ръка, ние с моя баща, краля, и размахвахме ръце. Моят баща, кралят, все ме поглеждаше и ми се усмихваше, аз също вдигах често очи към него и се чувствах тъй щастлив. Мили мой мил, казваше моят баща, кралят. Само толкова. Мили мой мил, се повтаряше моят баща, кралят, докато вървяхме към дома в здрача. А после дойде вечерта, дойде и нощта. Има вече доста време, откак съм в земята на край света. Рядко си спомням за дните, когато живеех още на Опланска. Сещам се понякога само за Бенка, защото той толкова прилича на Юмюн. Дано да не му липсвам много на Бенка. Защото никой не знае по-добре от мен колко тежко е да ти липсва някой. Но Бенка си имаше все пак татко, майка, пък и сигурно си е намерил някого други го за най-добър приятел, да, сигурно. Случва се да се сещам понякога дори за Леля Едла и Чичо Сикстен и вече някак не им се сърдя. Питам се само какво ли са казали, когато изчезнах. Ако изобщо са забелязали, че съм изчезнал, толкова малко ги беше грижа за мен, може пък изобщо да не са забелязали, че съм изчезнал. Ами да, Леда Едла може би си мисли, че стига да слезе в тегневската градина, да я пообикори и веднага ще ме намери на някоя пейка. Може би си мисли, че седя на някоя пейка под фенерите, хрупам ябълка и си играя с празна бирена бутилка или друг някакъв буплук. Може би си мисли, че седя изяпам къщите с осветените прозорци, с децата, седнали да вечерят заедно със своите майки и татковци. Да, може би те и си мисли, Леле Едла, и я хващаят, къде ли се бавя с любимите и кратко сухари. Но Леле Едла греши. О, греши тя и още как. Бел се не седи на пейката в Тегнерската градина, не. Защото той е в земята на край света. Той е в земята на край света, тъй да знаете. Там, където шумолят сребърните топори, там. Където в нощта изкрят и пръскат топлина огньове, там, където има хляб за гладни гърла, там, където живее неговият баща, кралят. Когото той страшно обича и който също много го обича. Да, така е, Бео Вилхе Молсон е в земята на край света и му е хубаво, много хубаво при неговия баща, краля. Издание. Астрит Линдгрен. Мили мой мил. Ик, Сампо, София, 1998. Шведска. Второ издание. ISBN 954-8048-36-1 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP двоеточие наклоне, на черта chitanka.info Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.